Du är för inställ, jag, jag har gjort många fel. Inställ, vi är, jag spelar spel. Inställ, säg mig hur blev det så här? Varmt välkomna till eh, andra avsnittet av Insnöd podcast Vi är alltså tillbaka nu, eh, äntligen Och jag sitter här med David Sandberg, yeah. som vanligt Och vem är du? Jag som pratar heter Noran, Aner och, och jag tänkte att vi innan vi börjar idag så ska vi eh, berätta lite vad vi kommer att ta upp i dagens avsnitt vi tänkte ha någon sorts struktur framöver Och den kommer se ut ungefär så här. Först och främst Våra intryck från E3 Alltså våra gåshudmoments från E3 Kan man säga Vi pratar inte jättelänge om det Men en, en liten kortis Och sen så kommer vi Hans, kortis <laughs> Vi får se ja. Ja. Sen så kommer vi gå vidare till Lite vad vi Haft för oss sen sist. Vad vi har snött in på sådär. Och sen går vi vidare till en intervju faktiskt som jag gjorde med Tobias som eh, anordnade en brädspelsdag. Eh, den 4 maj på Miss Sommargården vid telefonplan. Och jag tog tillfället i akt att intervjua honom lite grann eh, om den dagen och så. Eh, sen så går vi vidare till ett. En del som förmodligen kommer bli en stående del här i insnöd Och det är en del av programmet som vi kallar för skämshögen Där vi varje till varje gång spelar igenom ett spel som har legat på vår, ja, på vår skämshög helt enkelt Och vi försöker klara det och så... Ja, det är för att motivera oss lite också Att bli att köra klart något spel exakt Det behöver inte vara... Ett spel var, som vi pratade om lite Innan vi började spela in det kan vara, Du kanske har ett och så har jag ett och sen Bara vi har nött oss igenom det liksom exact. Klarat ut det Så kan vi, får vi, har vi rätt att prata om det sen Precis Men idag så har vi spelat ett spel tillsammans Som vi kommer att prata om Och sen så Idag så avslutar vi Avsnittet med ett Ytterligare ett inslag här som vi kallar för Vi har sett det förut Och det är Helt enkelt att vi, vi kollar efter När vi upptäcker Att någonting, någonting En film eller ett spel som har kopierat Någonting annat att ja, Mer eller mindre ett plagiat Så tänkte vi att vi Vi lyfter upp det helt enkelt Så att Kidsen av idag får, får veta källan Helt enkelt uh, Yes så, så ser dagen Dagens avsnitt ut i kort form eh, Då mm. kanske vi ska gå in på Första punkten då, E3 eh, Dina ja. intryck David ja, Jag tycker det, för, först och främst så var det ju Ett E3 som hade mycket Mycket spel att presenterat, Alltså roliga spel jämfört med ja, Förra året och tidigare år så har det varit, Jag har inte sett så mycket eh, Presskonferenser Från de åren men jag har inte Hört att det varit så mycket roliga spel Och nu var det ändå okej okay, Xbox One och det är Playstation 4 som de presenterar och de vill ju liksom få ut ordet så att jag blir intresserade av deras spel och så. Mm. Så jag tyckte det var väldigt kul på så sätt. Och Microsoft inledde ju E3 med en mitt moment eller vad man ska säga. Som var den här Metal Gear Solid Phantom Pain trailern. Ja, just det. Som såg riktigt bra. Du bara Först får man bara se Konami-loggan och så bara... Så är det några som kommer på hästar och man Oh, hästar! Liksom det. Jag, jag har en liten fetisch för... Hästfetisch där också. Jag gillar så här westernspel och, och sånt också. Så det är väl... Um, jag så, tyckte jag tyckte så det tyckte jag var väldigt tufft att det var lite old school också. Att, att de rider på hästar och inte... Ja, det var lite, lite otyppat. Ja. Jag tänkte så här... Konami... Rockstar? Har de, har de tagit fel här? Vad är det som händer? Ja, det var det jag tänkte också. när Jag, så heksan, jag, bara, jag fick en lite här Red Dead Redemption-tankar. För det var ju Capcom som gjorde första Red Dead Revolver. De började ju på det. I alla fall. Sen tog väl Rockstar över den utvecklingen, tror jag. Ja, det var det så det ja. Okej. Okay. Men jag, vet inte, jag tänkte Capcom och Conan med att blanda ihop lite. Ja, Men den trailern, ja, det är Kojima. Det är, han är ju expert på att göra Jävligt snygga trailers. Ja. Och, och Pampigt var det, och mycket nya karaktärer som introducerades. Och du kommer vara i Afghanistan och springer runt i en öppen värld och snygga omkring och känner dig jagad, som du sa lite också när du mm. började. Skulle du gilla det och känner dig jagad? Det är, väl, det, är väl, det är väl mitt problem med hans spel Eller med Metal Gear-serien egentligen men, men det är alltid bra liksom Men det är just det här Ja och Det är där ljudet också mm. När man, mm. ja. <laughs> Jag blir rädd som fort jag hör det här. Ja men det är, det är det som är skönt också att Du vet alltså Du kan inte bara springa rakt in och mörsa ner du måste verkligen, så, Blir du upptäckt Då är det verkligen fara på färd eller vad man säger. Absolut mm. Det, alltså, ja, trailen är väldigt snyggt det, det jag tyckte var lite lärande var att den enda tjejen eller kvinnan som är i trailen, hon står i bikin. Liksom, alla andra har liksom jättemycket ja. och kläder Och så får man se henne och säga, ja, okej. Okay. Det, det var bara också att säga, varför? Det, det kändes lite så här uttjatat, varför måste. Bara för att hon är tjej då måste hon säga Okej okay, hon får bara ha bikini på sig mm. Man fattar att det är varmt där, Eller ja. kanske inte jämnt Men <laughs> med alla har mycket läderjackor liksom och allt möjligt på sig Så, så hon står där ja, nej. Det var riktigt ofresht, mm. faktiskt. Men å andra sidan Man ska inte säga att så här, äh, det är det är ett japaniskt spel Men så är det inte <laughs> det, det där hade ju lika gärna ha varit ett amerikaniskt ja, spel Så det är ju samma skit liksom. Ja nej, så det var lite minus Men, men annars är jag lite sugen på det, när det nu kommer det är ju inte, Jag tänkte först att det kanske var Xbox Exklusivt Men det ska vi komma till PS3 och 360 också Vad jag har hört så, PS3 och 360 ja, också? Äh, Jaha då, äh, Det var vår kompis Markus Sjöström Som twittrade till mig för att Är det exklusivt för Xbox One eller inte Och då skulle jag Nej, det kommer till 360 och PS4 så var det det, så mer Eller PS3 och, och, och 360 så? Ja jag vet inte vad det kommer att vara för skillnad det är, Men det såg jävligt snyggt ut För att vara på den här current generation ja, jag. Så jag vet inte om. Såg ut äh, som en film typ? Ja, vi får väl. Ja, jag, jag kan inte gå i god för. <laughs> att har inte researchat det noggrant nu, men det verkar som att det ska komma på den här generationen också. Okej. Okay. Um, men det kan ju in, förmodligen, den trailern som rullar, den borde vara från den nya generationen. Förmodligen kommer det vara lite. Det måste vara nerbantat känns det som grafikmässigt om mm. det ska komma. Ja, på. det är klart. Um, Och så. Ja, eh, mer då? Vad, hade du några fler? Ja, jag tyckte Microsoft de hade ju mycket... Det var ju flera shooters och så där som inte riktigt tilltalade mig jättemycket. Men ett spel som du också sa var det här Below. Ja, du, det, så, det, det Man såg inte så jättemycket av det. Det var ju det var här Sword Sorcery-utvecklarna. Precis. Som det det görs nyare. Det såg ju väldigt... Eh, alltså, men, jag har lite man, på det utanför det där också, så att säga. Eh, men det de ser ju väldigt... Fint ut liksom. Och det kommer ju vara bra. Garanterat. Uh, ja, det var väl lite så här: man springer runt i grotter och mm. utforskar och lite sånt. Men uh, Action spel. Precis isometrisk, vi var det väl. Nå någon form av isometrisk, precis. Om man kan säga så. Mm. Det, men det, det såg ju schysst ut. Men det är som sagt, det var ju väldigt kort. Det var kanske var en halv minut man fick se något mm. sånt där. Bara. Uh, det är bra. de, de roligaste spelen, de får man bara se en lite snabbt. Ja. Liksom. Men jag hade också. Uh, D4 som i princip ingen Jag hörde inte någon snack om det juste. efter det, det, det kände jag direkt att Det här såg intressant ut uh, Och det var just, berättade ju du också Det var de här Swery som har gjort Deadly Premonition Som låg bakom det, eller? Jag vet inte om det är en kille som kallas det Jag tror det, jag ah, tror okay. att det är, Han huvuddesigner ah, Swery 65 eller juste. Juste. Typ, Jag tror, jag har också hört att han är väldigt inspirerad av Suda Goichi Eller 51 så det, <laughs> det kanske är någon sorts hyllning till honom Att han använder liksom Två siffror ah, jag ah, jag ja, inte. Det. Uh, Men det är i alla fall de som gjort Deadly Premonition också så. Mm. Ja, men Det såg ju Det fick man också se väldigt lite om. Men det, det såg ut som någon, är liksom, Lite retroaktig så här, Tecknad stil på karaktären i alla fall uh, Men det såg ju att japanskt ut Lite det... Det cell-shaded Ja, ah, ah, precis Men Tänk... Ja, typ så Men det såg lite ut som seriefigurer också på något sätt alltså, ja. Det är ju någon sorts modhistoria mm. Det stod i det Men det var också en kortis Jag precis. hade knappt uppfatta vad det var för någonting riktigt för... Nej. Men det var ju sådana här småspel Kollar du bort, gick ifrån en En minut, och kunde du missa ett spel Som bara, oj jävlar. precis Men det såg ju väldigt Det såg ut av potential i alla fall mm. Tyckte jag Ja, men det är ju storyn också där som blir. Ja, ah, förmodligen. Ja, den blir ganska spännande. Absolut. Som man hoppas på. Eh, annars var det inte jättemycket roligt på eller, hos Microsoft. Det var Dom de Below, Metal Gear och eh, d 4 som jag tyckte var roligast. Verkade det roligast. Som mm. de behöver inte ta upp alla. Det är de <laughs> annat Nej. de pratar om också. Vi kan jag gå vidare till, till. Vad hade vi sen? Um, sen var det E hade presskonferens. Jag vet inte, såg du den. Uh, jag såg ju ja, mm. också men det var väl uh, jag, jag har skrivit upp några grejer här men det, det var ingenting uh, Folk blev jätte uh, Det var ju eld äh, över Star Wars och sån där uh. Battlefront eller vad heter Men jag är ju inget Star Wars fan Så För mig var det inte det någonting särskilt. Nej. Men, men det alltså... var ju en grej speciellt. Alltså det var ju under Dice delen där. Alltså Mirrors mm. Edge nya. Det var ju, det var en ganska big deal. Och någonting som jag också blev glad över. Nu har jag ju inte klarat första och sådär. Jag har spelat väldigt lite av det. Men, men det är ju... Det var ju ett väldigt intressant titel kan man säga. Mm. Ja, det var spännande. För det sålde inte så bra heller. Nej. Det, Nej, det det sålde, det det sålde det ju så lite, lite in Det blev lite någon sorts underground hit. Precis. Eller, det var no, många som eller en del som, många som gillade men <laughs> inga som köpte det på något sätt. Nej, ja, precis. Det är ju ja. verkligen ett missat spel. Så det är sant. Det var kul. Sen... Och som är Dragon Age-spelen att jag spelar så mycket men Nej. det jag vet inte det, det känns som att jag skulle kunna gilla det så det nästa Dragon Age Inquisition kommer ju nästa, nästa höst. Jag tyckte jag tyckte jag, att det såg väldigt dåligt ut. Alltså, jag inte jag, jag så vet så inte vad jag men jag tyckte det såg, alltså, grafikmässigt så ja jag vet inte jag ska inte börja över det men, men man fick såg ganska, ganska lite där också men det såg eh... Ja. jag tycker de gamla var schysstare, liksom grafikmässigt än det här mm. jag vet inte nej, det var inte så mycket goood moments för, nej för nej mig. det var inte för mig, inte för mig heller men... sen ja sen var ju det här garden warfare som var här so plants versus zombies mm. det, det kände jag var, nej varför <laughs> jag jag, har inte, jag, har inte, spe okay, jag har inte spelat första men det men det är ett helt annat spel liksom. Originalspelet är det är ett där strate strategispel mm. liksom, som är jag vet inte Det känns som att det kan gå väldigt fel Om man, man ska göra en helt ny sorts spel I, i 3D-värld liksom. ja. Jag vet inte Det var inget som jag Blev så sugen på Nej, det blev inte jag träffat på heller um, Sen Ja, hade du mer där på e Inte ja, på e nej. Ja, nej Det var mycket sport också förstås Ja, det var ju sport det, och det, det, det. Mm. Struntar. Jag jag timmen. spelar ju sportspel Men men jag tycker det är väldigt onödigt att lägga en massa tid på det. Man vet att det kommer ett spel liksom varje år. Och man vet att okej, okay, nu är det snyggare grafik. Nu har gjort någonting mm. De behöver liksom inte lägga... Jag vet inte, typ 5-10 minuter per spelserie. Per sportserie. På en sån här presskonferens. Det blir bara... Då zonar det ut lite grann. Mm, ja, men... Um, sen var Ubisoft därefter. Um, och där har jag inte gjort några anteckningar, tror jag. Eller? Nej. Ja. Alltså jag kommer är... inte ihåg var det okay. Syn för så den? Den, har... Ja, alltså, den har jag faktiskt ja. inte sett jag... Det skiter riktigt... Det den Assassin's Creed hade de ju bland annat ja. Men jag gillade just det, jag, såg... jag gillade hon Hon som presenterade Hon som var deras host Hon var väldigt så här, avslappnad Hon sålde in Det verkade inte som att hon var stod där för att Och Sälja in grejer Hon verkade som att hon verkligen var intresserad av de Spelen hon pratade om mm. Aisha mm. Tyler Hon är ju skådis också Ja just det. Så hon gjorde ett bra jobb, men jag kommer inte ihåg så mycket av det. det var något särskilt spel Det var ingenting som gjorde på minnet riktigt mm. ja, Assassin's Creed så är är det är skitsnyggt När man ser alltså, Pirater är också en sån där Grej som jag också har lite Svag punkt för men det, det, det är kul, det är liksom Okej, okay, ute på Liten havet så, Ja, jag för Tish Fattar du ett sånt? <laughs> <skil>. oh, <laughs> Metal game med, med, hästa. med Hästar på en båt <laughs> Oh, shit. ja men det, det ser ju jättekul ut sådär, Men det, det har väl alla Assassin's Creed-spel gjort jag har, inte, ja. jag har spelat ettan lite grann Men det var inget riktigt som jag Fastnade för det ju, Gameplayet måste ju vara kul också Det får inte bli för upprepat Om du ska orka ta dig igenom Nej. Men det ser så, så jättemyst ut också men, um, Vi får väl se Jag är försiktigt optimistisk där, Om man mm. har lärt sig av sina misstag Och liksom kan kan De har, göra något som är de har haft intressant. ett par eh, chanser nu. Jo, men de <laughs> de har, eh, många spelare i den serien redan. Liksom. Så att, eh. Det är ju så när man släpper spel för ofta. Man kan inte göra så mycket ändå. Man hinner inte. Nej. Man måste pruttas ju... ett spel varje år. Det är så här. Men det här var väl fyra av. Alltså det, det, är, det är ju några som har också där Revelations och eh, Brotherhood. De, de tillhör väl egentligen inte originalserien heller. Ja, okay. ja. Utan det är liksom... Mm. Ja. Som jag har förstått det, det är lite side grejer liksom, som, som andra utvecklare har gjort. Som jag har mm. Eller und, under, under grupper av. Vad uh, från bra, ja. tror jag. Ja, jag är inte helt uh, hundra på det, men jag tror. det Sen är det väl. Ja, Raymond kommer väl också något nytt. Antagligen. Ja, Raymond Legends. Mm. Men, ja. Det är tips. Raymond Origins, det som finns ute på 360 och PS3. Det är väldigt kul. Plattformsspel om spelar flera speciellt. Men det är ju viktigt ja. För att jag hade fått fram att det var en sån här typ som de här som de har släppt liksom med HD-remakes och sånt där. Alltså, men det är ett helt, det ett helt nytt år i år. Nyutvecklat. Ah, det skulle okay. bli sån här episodbaserat tror jag först. De skulle mm. släppas online okay. som nedladdningsbart. Liksom. Ja, just Men, så men så, sen ändrar de sig. Så nu finns det säkert <laughs> att köpa på PSN och Xbox Live kanske. Just det, men, men det, det fysisk, ja, exakt, det ja, så. Ja, precis. Och det var jäkligt välproducerat, snyggt mm. och väldigt bra musik. och trevligt, mysigt spel att spela. Liksom. Speciellt, man kan ju vara fyra stycken samtidigt och springa omkring och slå ah, varandra. Och, och, och. Men är det han, Michel Ancel, som mm. var bakom det också? Ja. exakt. Okej. Okay. Så det är ett tips. Mm. Men eh, sen var det lite paus och sen var det klockan tre på natten så var det... Av The Play Station sin konferens. Och då vaknade jag och, och tittade lite på den. Jag såg inte hela men jag såg ja, en timme kanske. Ungefär. Nu hittade jag inte mina anteckningar, men skit man. Men um, jag kan väl säga en grejer, bara kanske hoppar in då. När det gäller PS, för jag, jag har inte så faktiskt, jag har inte sett hela den heller Sony, så Jag tyckte jag var lite seribörn så, men jag såg no några grejer och. Uh, Spolade lite. Och jag tänker just när det gäller själva maskinen Så var det ju några grejer som man blev ganska glad över att höra Till exempel eh, det här med att de inte kommer att Som, som Microsoft läggas i och, och krona till det här med begagnat handel och sånt Att de ja mm. de, de släpper det ju helt Eller de, de bryr sig inte om den biten har de sagt i alla fall Nej, Microsoft har ju den policy nu att du kan sälja ett, om du vill sälja ett spel per, privat begagnat så kan du sälja det till en kompis som du har haft på din vännerlista i 30 dagar det, det är ungefär det och sen kan det inte, verkar det inte som att den personen kan sälja spelet vidare då kan man sälja dig till butik och så kan man liksom äh, få pengar för för då klerar de den liksom kopplingen som du har mellan ditt, ditt spel och, och ditt konto typ Alltså jag undrar om inte de kommer backa på det där Alltså, sen. alltså det, det låter helt Det låter helt äh, befängt Alltså ja. eh, Och frågan är om gamersna kommer liksom äh, Acceptera det, alltså. nej, jag alltså, man, också kan, det Kommer den sälja överhuvudtaget då Men det kanske är många som struntar det Jag vet inte men Det låter som, det, det är som hård styrning liksom. mm, Det är väldigt man, Det är också såhär Jag tänkt på att det är klart att man vill försöka stoppa privat, eller Piratkopiering och sånt där. Men då är ja, också visst. den avvägningen okay, vi, Hur långt vill vi gå för att Stoppa det jämfört med Vad kan våra kunder acceptera mm. Och där har de verkligen gått för långt det är här, Ska man behöva gå och tänka på det där Vänta, kan jag sälja det här spelet Vänta, hur länge har det nu varit på Min vännerlista så mm. ja, det, kommer, det kommer bli så jävla mycket bök Och det, ja, det är det låter... väldigt oanvändarvänligt ja, Verkligen det är, där drar man sig också för. Att, om du köper ett visst, kanske du vill sälja en månad senare. Så, men det funkar inte. Mm. Då måste jag gå till en affär och bla bla. bla. Jag tycker mm. det har varit lite för mycket som det från Microsoft. Det är väldigt oklart alltså, i, ja, hur, hur allt kommer att Men det är inte, inte bara det, utan det, det är den här negativa inställningen till, till liksom konsumenterna på det sätt Alltså var det här med han Det var väl kanske. Om det var han som fick skulden för det liksom, Eller sådär Men, men han om gick ut med den här uppgiften Att man måste vara uppkopplad hela tiden Och, det. och så svaret på, på liksom Folks kommentar Var inte du som snackade ja. om det också jo, men Det var, det var så, en, så dissigt och ja, drygt liksom. PR-ansvarig där eller, ja. eller hur det var som, Det var ju också innan Innan det var klart att man skulle vara tvungen att ha den här Ja vi kan ju ja, säga det först att På Xbox One så måste du Koppla upp det en gång var 24 timme. Just det. Um, annars kan du inte spela några av dina spel. Och om du är hos en kompis och har med dig ett spel som ni spelar där. Då måste du verifiera ditt konto en gång i timmen online. Mm. Um, och, så. Men, och Innan det här var klart så gick deras PR-gubb ut. och ja, När det blev mycket buss och liksom rykten som åkte, åkte runt hand, bara, men Om det skulle vara så så vadå, jag kan jag inte... Jag kan inte tänka att jag kan köpa en dammsuger för om strömmen går. Då kan jag inte använda min så Det var också sånt, liksom bara. nej okej. Okay, väldigt <laughs> konstigt att jämföra. Liksom, nej, men nu måste ha ström det för att använda det. dammsuger, men det, det tänker ni två men, och då, Det är klart, ni måste, då måste ni ha internet för att använda en konsol. Det var väldigt så här. Ja, och folk som sa att vi har inte så snabbt internet, vi har liksom ingen bra uppkoppling här ute i öknen eller liksom ute i de här mindre orter eller städer i USA och sådär. Och han var ja men så de var vi bor i den här staden så. och han varför skulle man vilja bo där? de får flytta någon annanstans tur typ. jag också säger ja, ja. Där måste Marcus ha suttit och varit slitit sitt hår för vad han sa. Han fick ju sparken sen men det är också så väldigt... Men frågan är, frågan är liksom om han agerade självmantare Eller om det faktiskt var styrning uppifrån Och sen så fick han ta skitsmällen sen när det, när det väl hettade till liksom. Det ja, jag vet man aldrig heller men Oavsett så, det, det är en extremt eh, dryg inställning till de, alltså Det är att bita handen som föder den, liksom, mm. verkligen alltså, eh, Och det är inte såhär smart om man är ett stort företag som vill tjäna pengar liksom. Jag har också har åkt runt mycket Många som har varit ute och sagt Nej, så här är det. Och så är det någon annan gubbe som har, liksom, som har jobbat på Microsoft Som har gått och sagt Nej, så där är inte alls ja, Det är så här och så Folk har liksom blivit ja, vad är det som, Folk vet Det verkar inte som att de själva vet vad de har på. Men nu har de gått ut och sagt att det är så här Det kommer vara mm. Så det, man kommer vara tvungen att ha En internetuppkoppling för att kunna liksom använda maskinen ja. Om du inte åker bort Under ett, ett dygn bara Men åker iväg till på semester på det, till ditt landst eller vad fan som helst. Då, då är det kört. Liksom. Då kan du spela första dagen sen, sen får den stå där. Och, men du kan kolla på DVD Och på tv, det, det behöver man inte ha uppkoppling för. Ja. Ja, det tycker jag låter. Det låter... Ja. Men du var, ja, det var det du var inne på. Ja, alltså att, eh, det är, ja på PlayStation. Jo, just det. Men det, det i alla fall tycker jag är, är en bra grej. Och. Eh... Sen var det väl priset också Jag vet inte, det är, det är väl inte en jättestor grej Men, men att, ändå att Sony lägger sig en Tusen lappen under liksom, Det är ganska mm. äh, men, är det? Just eftersom PS4 kommer ju vara Det kommer ju bättre hårdvara i den också Så att man får ju liksom mer för Nu kommer det i och för sig kanske Xbox One kommer väl bandlas med en, med en Kinect där också En ja, ja man måste ha en Kinect, Kinecten kommer alltid att vara på också Ja just det så, så är det den kommer alltid liksom stå och filma Allt som finns i ja. ditt rum Så den ja. kostar väl en del också Men, men samtidigt ändå, jag vet inte ja, ja. Den kommer... Jag betalar heller en tusen Att mindre och slipper Kinecten Men de gick ut och sa ja. annars 499 För För um, PS4 Och Nej, 3.99, 399 för PS3 ja, 3.99 och 4.99 för so, yeah. Xbox One Men, ja. Men oavsett så, så Är det är väl det alltid positivt liksom om det, om det är lägre pris Förstås Och med tanke på hur vilket överpris De hade på PS3 Sony, När den releasades så, ja. Och det slog tillbaka på dem också De var tvungna att sänka det snabbt så Det var väl 6.000 eller något sånt där 5.99 dollar så det, det är ju lite... Ja, det är ändå ganska stor skillnad. Det är ju som sagt... Eh, 200 dollar ner liksom. Ja, det men, de är ju en stor grej av också där. På, eller... Ja, vad skulle du säga? Sure. Ja, du menar på när, när de presenterade det? Ja, men att alla de grejerna som Microsoft hade sagt... Att de inte... Liksom, att de var tvungen att ha allt det... Så ah, att det. det här behöver ni inte ha på mm. PlayStation. Så de fick mycket goodwill och mycket... Precis. Äh, kännade ju... Blev vi good guys där liksom att säga... Mm. Ja, vill ni... Ni behöver inte koppla upp er, woho, alla blir jätteglada Ni behöver, ni, ni kan köpa en skiva Och sälja den som ni vill och sådär. Mm. Sen gjorde de en liten film också Där en Ja det var två av dem som jobbade på På Sony då, En stod och höll i ett spel och sa This is how you share a game Och så gav man över till den annan och han var thanks Det var så ett 30 sekunders klipp liksom Bara för att rub it in på Microsoft ja. liksom men det, de hade ju fördelen av att de, de körde ju efter eh, Microsoft också så att de, menar, ja det där var väl i och för sig förberett men i och med att det hade de gått ut och sagt innan också Microsoft eller det var ju rykten om det i alla fall, hur det skulle vara men eh, jag tänker man visste inte hur, hur Sony hade tänkt om de också skulle hoppa på det där med gangnet men precis, men nu fick de jättemycket goodwill och, och det var en chans att, att sparka lite på, mm. på Microsoft som nu redan lagde ja, ner, så att, men... Ja, men det är väl intressant att se hur det hur det arter sig ja. fram till release För det, det, kommer hända, det kan nog hända en del grejer också ja också alltså Innan det är klart Definitivt Men då, då fick man ju se också PS4 första gången mm. Alltså hårdvarande och så. Men jag måste säga När, när, när det gällde just maskinen Den delen då, alltså, det, det jag såg lämnade mig Med, med liksom tanken att Okej, okay, där, där blev det bestämt Jag kommer köpa PS4 Bo, liksom. Un Ungefär så mm. tänkte jag efter För att det var så mycket som vägde över Och de här grejerna tyckte jag eh, Alltså bortsett från fr priset Så känns det som att man får mer för pengarna det, det, det verkar, De sats, verkar också satsa mer på indie mm. De visar upp mer sånt också eh, Allt det där tycker jag talar för en PS4 Sen så visst Man kommer ju säkert köpa en Xbox One framöver också Men då kanske det blir att man köper en något. Jag vet inte hur det är men då kanske är för sent, då kanske inte ska koppla upp det mot server. Då står den bara där, det kan inte ens använda äh, den. just det Nej ja, ja, men det, det får vi se, men det blir ju en PS4 För mig i alla fall eh, I början det, eh, Om inte någon radikal förändring Kommer ske så, så kommer det nog bli så Ja, nej, men vet, vet. ja, spelen Jag vet inte, de hade ju De visade nya Final Fantasy Visar den upp. just Kingdom Hearts 3 Som har varit, legat på is Eller rätt länge verkligen det har mm. ja, inte heller spelat Men du har spelat något okay, Jag har spelat ettan eh, Dock inte klarat det men jag har spelat ganska mycket av det Men eh, Det är ju Det det, mm. Förutom att jag inte tycker så jättemycket Om Disney karaktärer och så Och det var ju lite synd alltså, Det hade nog blivit ett bättre spel utan Disneys inblandning Men nu var det så och det var bra som det var ändå mm. eh, Men ja det, det är jag lite tagit på Men kanske mer ändå på Nya Final Fantasy då kan jag tänka mig Ja, nej, men det såg ju att. Det, som sagt, jag har inte spelat Final Fantasy sedan 7 liksom. Nej. Men det här såg ju jätte. Det var ju också bara. Jag tror att det bara var. För, vad förderat, eller liksom det var ingen gameplay, vad jag vet. Nej, men, jag vet. Det såg ju väldigt maffigt ut. Liksom. Mm. Så det, det kan nog bli intressant. Absolut. Men det var 15. Som du visade upp nu. Bara. Det är 15 mm. precis. Um, det, det är alltid mm. intressant med ett nytt Final Fantasy. Sen så. Vad tycker jag om senare Kanske inte riktigt har hållit måttet Men man hoppas alltid på Att det nya ska göra det som sagt. Mm. Uh, så att... Sen visar de upp uh, som sagt Mycket indiespel Och sen uh, en uppföljare Eller en ny ett nytt spel Från de som gjort Bastion Som var ett nedladdningsbart spel På Xbox Live Och det verkar bli exklusivt för PS4 nu mm. Också väldigt S snyggt och... Väldigt, väldigt snyggt såg ut Ja, eh, jag vet inte, det var inte så mycket man fick se Det är också så här man springer runt på en eh, Inte grotter kanske, det kanske var lite mer futuristiskt Och man springer runt och sköt sönder lite robotar Och mm. lite allt mer, lite snett uppifrån Jag tyckte det såg ganska lite Bastien ut i och för sig Alltså, eh, men som sagt lite, Här var det future, eller framtid i Ja, no, och så, okay. men... Men ja men det, det såg trevligt ut mm. Ja definitivt Det är riktigt coolt Det verkar vara en, en, en Någon sorts story också I, i bakgrunden där Så det, var inte, det verkar inte bara vara någon sån action liksom, nej, nej. nej Sen visar ju Quantic Dream Den som har gjort Heavy Rain Bland annat upp en tech, Det var väl mer en tech-demo för. du mm. den? Ja den såg jag Den här gammal gubben som står En sorcerer mm. eller trollkar som står då. Och kasta trollformel som visar sig att det står i en filminspelning för, mm. för green screen och bara, ja, så Bara cut cut och så börjar de snacka så lite. Lite kul. Men det var men det ju. Så ju... ja, en sån trailer fanns för Heavy Rain också i fred. Alltså en där det var en skådespelare som, som okay. var på en filminspelning. Typ. Så att ja, men oavsett. Mm. Var det ja, var kul. Men det se. var lite gjort redan tyckte jag i fred. Ja, ah. det visste inte jag, okay. Nej, det var ju en av de trailers Men då byggde det på den sen eller? Spelet var, någon av, var den karaktären med i spelet? Eh, ja, jo, det var det var, tror jag, Ni minns inte vem det var Men det var någon av de kvinnliga karaktären tror jag, som... För då kan man ju ana att den här gubben kommer att Spela med i riktiga spelet Att det inte bara är någon, liksom, någon Uppvisning av vad PS4 kan Nej, Nej det, det kan man ju anta Men Sen gick jag med det tror jag någonstans. Det var väl ungefär det. Ja. Eller har du något mer om? Nej, jag tror att vi V3. Vi kanske kan lämna det där. Vi har snackat ganska mycket ändå om det. Mm. Ehm. Då går vi vidare. Då har vi fyllt på kaffemuggarna. Ja, och vi är tillbaka och taggade som fan. Mm. Ehm, och nästa del är ju att vi kollar av lite vad vi gjort sen sist helt enkelt. Så ehm, vill du börja David och berätta vad du har snurrat in på sedan förra gången. Ja, jag har lite gott och blandat här. Ehm, jag kan ta upp det jag har spelat senast Om ni som lyssnade på det där specialavsnittet från retrospelsmässan hörde jag att jag skulle bli tvingad att låna lite spel av Linus som prackade på mig. Han sa det här måste du låna och det här måste du låna. Men det uppskattar jag. Men då jag gjorde jag slag i saken och lånade Bioshock 2 av honom. Som jag precis har... Jag plöjde igenom det på ett par dagar som är ganska ovanligt för, för mig. Det brukar ta lång tid i är Klar med några spel Men ja, Bioshock 2 Kom ut 2010 Tre år efter Bioshock 1 Som var ett väldigt uppskattat spel Från mig också Det är ju riktigt det, ja, det har, ju vi, har ju spelat lite grann Börjat på ettan också Ja, det är ju ett sånt spel som Om jag får bryta in en liten snabb Sånt som folk har varit på en länge Om att man måste spela och så vidare Och det vet jag ju själv märker jag att det, det är klart att det är ett stort spel. Sådär. Det utspelar sig i alla fall i Rapture som är en stad under vattnet där det är en kille som heter Andrew Ryan som har skapat den här stan för han var trött på att bli kontrollerad av staten och att folk la sig i hur han hur folk levde sina liv och Att ja, den baseras ju lite grann eller ganska mycket på den här Ayn Rands roman Atlas Shrugged eller och världen själv tror jag den heter på svenska. Mm. Det är ju hela hennes alltså man kan säga hennes filosofi eller hon kallar sig själv för filosof, men det är, det är ju politik egentligen. Hon är ju väldigt det för konst med de här neoliberala. Ja, och den boken ja. har jag hemma också, men den är ju och liten text, den har jag inte börja på. Hur som tiden helst var varit dåligt men ja, stämmer så. Ja, och Bayerock 2 tar video när Bioshock 1 slutade Jag tänker inte spoila så mycket här Eftersom eller inget Som lite jag kan eftersom ja, vi har inte spelat. Du har inte, du har inte kört ettan heller helt, så. Men de flesta vet nog Vad lite ja, av Bioshock Ja de vet vad det är men om man blir sugen på Att spela något av de här efter att vi har snackat om det Så är det ju kul om För det är, storyn är en väldigt stor del i båda Alla de här Bioshock-spel mm. Det finns ingen mätare för hur lång tid det, to, det tar Att spela spelet men jag, jag gissar på att det kanske står tio 10-12 timmar eller någonting Då okay. körde jag på ändå Inte så mycket att liksom samla allting och sånt Utan det är Mer ganska rakt följde den här Det finns en liten pil som visar vart man ska gå Hela tiden och det, Vissa tycker kanske att det är för linjärt Att man, okej okay, du måste gå hit Men du kan ju göra avstickar och springa runt i andra rum Och plocka upp såna här Dagböcker som finns inspelade på Små kassettband eller vad det är Bandspelare där folk som har bott i den här stan Har spelat in Pratat om vilka de är Och vilka problem de har Det är väldigt Det var ju redan väldigt bra i redan i ettan För att sätta stämningen mm, okay. Väldigt bra karaktär Eller röstskådespelare och Man blir intresserad av vilka Det känns verkligen som att de här människorna har bott i den här stan På mm. riktigt Så det, det bygger vidare I Bajosrok 2 då, på samma sätt och storyn, den utspelar sig två, nej jag skulle se det är tio år efter att första båhusoch storyn tog slut. Och då spelar man som en sån här big daddy som är en, om ja, man har på sig en stor, och säger man, ingen kostym, har, trikter, nästan, så gammaldags. Ja, och så har man en borr istället för en en hand, så har man en borr eller man håller en borr eller vad är nu. man är väldigt, man känner sig ganska mäktig. Det var ju de jobbigaste fienderna i Bioshock 1 när man möter dem för att de, de tål väldigt mycket stryk och är väldigt starka. Mm. Jag tycker det, det är väldigt likt 1. Det bygger vidare där och det, fienderna är ganska lika också. Det finns några nya sådana här splicers som det heter. Hur är det grafikmässigt? Är det några uppdateringar där? Jag har snyggare? inte märkt någonting Nej. alls. Nu spelar jag på PS3 den här versionen och det första jag spelar på Xbox. Och jag tror att när de har gjort sådana här äh, jämförelser så är ju, ofta är ju Xbox-versionen snyggare. Så jag, jag har inte tänkt på att det är någon, äh, någon grafisk upp, äh, grader, uppdatering eller så. Men det är, jag gillar ju den där världen väldigt mycket. Mm. Så alltså nu var det flera år sedan. Ah, tjej, vi har spelat Barsåk 21 lite nu nyligen. Men sen jag spelar igenom hela delen så har det gått ett par år nu. Och det är kul att, liksom, att fortsätta Vad är den där stan Och springa runt och lär känna de här karaktärerna Och, och det, är ju, det är ju Den stora behållningen i storyn Den tycker jag håller också Men Det, det, det jag tycker är lite jobbigt är att det inte Just i det stridssystemet det är ju, Där har de inte gjort så mycket mer Jämfört med etan Nej. De har inte utvecklat så mycket Det är fortfarande det har såna här Plasmids som du du får olika egenskaper Så du kan kasta eldbollar Eller göra folk till is Och lite sådana här saker Och där Jag tror att det är samma Plasmids i tvåan som ettan jag, Som jag använt, det är inga nya är Inga sant? nya där Inte vad som jag använt så mycket det, det är så här elektricitet på. Ja, elektricitet, eld Is du kan kasta Den roligaste som jag tycker är den här Man kan kasta getingar på folk du skickar iväg en svärm i getingar så åker de iväg och ja, letar upp någon fiende och sen börjar de, börjar de liksom, ja, sticka ihjäl de finarna då kan det stå ganska just... långt ifrån också så de, men du ser ju bara att de står där och förlorar liv den är så näst det, ja. det var ju med intro på ettan också tror jag okay. den, ah, alltså, den här personen som är med där gör ju den. Jag skickar iväg det på Daddy, där. Mm. Ja, oavsett, men den ser så äckligt ut mm. det... Ja. Nej, men, men det finns Obehagligt Man kan uppgradera varje sån här plasmid Till tre nivå, olika nivåer Så du betalar ju för att uppgradera då. Och jag uppgraderade min till Högsta nivån Och då kan du skicka iväg såna här getingar Eller bin eller vad det är På en fiende Och sen om det är någon fin som står nära så smittar de av sig liksom, Eller de, de attackerar den som står bredvid också ja, just Och sen när finen har dött Då bygger de bon i de här finen. Så det ligger alltid där och, och svärmar liksom. Så kommer det någon mm. annan fin i närheten Då börjar de attackera dem också mm. Så, väldigt, så här, det är ett bra sätt att döda fienden För det är väldigt effektivt De dör ganska fort faktiskt De här vanliga splicerna som springer runt Och det mitt problem är som jag tycker är att det är svårt att få någon riktig taktik i striden. Det är liksom du mörsar på med, med allt det du har. Så kommer det någon stor fiende och då är det så här Okej, okay, först kör du en plasmis och pepprar honom och sen kör du nästa och så pepprar du. Antingen är det bara att jag är dålig på att lägga upp någon strategi för hur man dödar fienderna. Eller så är det, jag tycker att det finns inget sådana här så Jag skulle gärna ha att man kunde liksom gömma sig bakom något och hoppa fram och så det kunde... Veja undan från finerna är lättare mm. För nu är det ofta att man blir träffad Oavsett liksom ja, det. det är svårt att, på de här kraftigare finerna För okej okay, du kan skjuta dem Men sen kommer de ändå att kommer, kommer göra någon skada på dig För de kommer så nära Och det är väl det som jag tycker är lite trist att det är svårt att få någon riktigt Känna sig bra i striden Utan det är liksom bara okej okay, Men nu måste jag ha jättemycket ammo Och så typ använder de här bara, Kör på med hela din arsenal och det, är, det är samma i både ettan och tvåan och Det tycker mm. jag är lite trist så att Det tycker jag de borde kunna mm. utvecklat lite Sk Skulle man kunna säga Att det är ett ganska föråldrat system? Alltså, om man tänker Jag är ingen expert på FPS Långt ifrån Men, men liksom Jag tyckte när jag spelade eh, Bioshockar så här långt efter Att, att just alltså, Spelmekaniskt kändes det inte jätteuppdaterat Det är inte så jättekul Liksom utan det, det är ju mer stämningen och, och storyn som är det shit liksom i och Att själva spelandet hur, hur kul är det egentligen? Det är kul att man kan använda de här olika Plasmids ah, okay. För att du kan, då kan du, Visst du kan lägga upp din taktik lite grann där Men okay. uh, ja, uh, Men i slutändan så är det oftast Att du kommer du, ja Fienderna upptäcker dig ofta Det är svårt att liksom smygga omkring Och ut någon, utan de, de upptäcker det oftast ganska mm. lätt. Ehm, förutom om du gör de här attackerna med Geting Bon och här långt ifrån. Ja, Men annars är det ganska. Och visst det är ju det här går rakt på. Liksom att skjuta lite, grann som, i, som har varit eh, varit greppen i tidigare FPS också mm. från, från starten. Ja. Ehm. Så det, det är lite, tycker jag är lite synd att de inte har utvecklat det från ettan till tvåan. Det var ändå på tre år däremellan. Mm. Sen, alltså sagt, intressanta frågor. Förlåt. Uh, det här med pilarna, uh, just att de har lagt till det. Var det, oh, för, just, för att det, var det var svårt visst, att hitta i ettan, eller, eller var, varför de har lagt till det? Nej, det fanns i ettan också. Ja, ah, det mm. gjorde det. Ja, ah, okej. Okay. Ah, mm, jag vet inte. Ett, jo, det fanns det ett var som, ju lite backtracking ibland. I det är mycket backtracking. Det är, ja. det är också en av de. Det jag tycker är lite trist i det här. Att det, ja, du, du ska till en ställe och sen är det, är det här. Ja, men just det. Nu måste du gå och hämta det här så att jag. Då kan jag öppna det här just rummet det. åt dig. Liksom. Ja, ja. Då måste man springa runt och, och leta. Och, det, det blir lite enformigt ibland. Men då är det bra att man har några pilarna så slipper tänka att liksom vart var jag skulle. Mm. Då ser du på kartan också, okej, okay, hit ska jag, hit ska jag. Då ska jag hämta den här. För i vissa spel så är det ja, där man måste springa runt så man kommer inte ihåg vart man skulle heller. Nej. Så det, det är ju bra på så sätt, men det är också det här backtracking gör ju lite, lite Enformigt ibland. Och sen tycker jag en annan grej som jag, det blir lite ja, negativt men det är mycket snarare man ska skydda ett att det är någon någon karaktär och pratar med och säga att Nu ska jag öppna det här. tömma det här rummet på vatten eller någonting. Mm. Och under den tiden så måste man liksom. Då kommer det massa fiender som måste skjuta ner tills den personen är klar med att göra det här. så liksom. mm. Du ska vi stå och skydda liksom, ett rum i några minuter och bara. Och sådana sekvenser finns det ganska gott om. Okej. Okay. Just den, det upplägget är inte ser roligt när det händer hela tiden heller. Nej. Um så annars som sagt historien tycker jag är intressant för man får, man får veta mer om vad som hände därefter att ettan tog slut fram till en viss punkt för sen fram mot slutet där så det kommer till en punkt och då känner man så åh oh, ja men nu börjar det, här skulle det kunna ta slut lite grann, tycker man men då fortsätter det lite grann och rulla på och liksom och nöta lite av det man redan har hört för att ja, bygga ut mm. spel det lite det känns är det som Okej okay. det, det tycker är det som är det som är det som nu det som det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det här är här skulle det som typ. mm. okay, ja. men, ja. men är det som och det som är det som är det som det som är det som är det som är det som är det som men det som jag det som är är det som är är Oh, vad heter han? Han, som var, ja, han är väl designer framför allt. Kennelvin. Ken Kennelvin, precis. Uh, han var inte med i två uh, Hur har det påverkat typ, storyn? Och, eller jag vet inte om det var han som skrev storyn i sig. Men, men jag tänker ju, ju, ju storyn och stämningen. Alltså, stämningen är ju där. Det är ju samma. Som sagt, de bygger vidare på det som finns. Och jag tycker de eller nya karaktärerna som tillkommer i det här spelet mm. gör också sitt. Okay. Ett bra jobb Det är en bra story, det är intressant Det är värt att, det är värt att spela för storyn tycker jag, ändå. Mm. Även om det blir lite upprepad Gameplay här och där mm. Men jag, för mig så var det helt klart Jag, jag hade roligt när jag spelade ändå Även om jag har varit lite negativ här Men, det, men som sagt, stämningen är bra Storyn gillar det. Och det Just det, det finns lite nya vapen också Som man kan använda Speciellt den här det finns en sån här spear eller vad säger man, det är en armborst på armborst liknande som du kan skjuta pilar med eller spjut det är riktiga stora spjut som du kan skjuta så att fienden liksom skjuts in i väggen och hängs upp där mm. Sen kan du gå och plocka upp pilarna igen eller den här spjuten så du kan återanvända dem liksom. den det vapnet tyckte jag var rätt, rätt nice mm. kul yes. men annars är det ju man känner inte riktigt man är den här big på man känner sig ändå ganska ut Satt. Det var okay. det jag tänkte innan jag började spela det här så fan, man spelar en Big där Det är ju liksom det kraftigaste Kraftfullaste Som finns i den här världen Du borde inte ha något problem, men det, det tar jag ändå För det är väl en, en av de största liksom Kritiken mot spelet Har jag hört att, att, det, att man var för kraftfull Alltså att folk tyckte det Ja, nej, men det, mm. det märker inte jag nej. Det känns som att man skulle lika kunna vara en vanlig Den vanliga snubben man var i, <kör> i ettan All right. Det känns ungefär samma Och så nu är det nya fiender som är de kraftigaste Det är såna här Big sisters som är snabbare också De här big daddelsen går jävligt tungt De här är liksom snabba och Kastar och De har också massa Fuffens för sig <laughs> men, det, men, det, men som sagt, det är svårt att undvika Deras attacker också Du, du, du kommer alltid bli träffad Oavsett mm. hur du lägger upp din Strategi, för det. Här, om det kommer en sån Då får man en liten varning att det kommer nu är det när en big sister, sen kommer hon. Och då finns det ju liksom inte... Eftersom man är ganska trög själv... Man kan ju inte springa så mycket heller. Nej. Eller det finns ju ingen springknapp heller. Utan du går ju ganska sakta. Okay. Då är det svårt att undvika att bli träffad av de här. När de kommer i ett öppet rum. Eftersom det finns ingenting att gömma sig bakom. Liksom. Så man måste alltid engagea? Alltså, bara... Ja, det gör ju inte gör något åt. Okay. För att den kunde man ju liksom akta sig Ja, de här big daddy liksom... kan du ju skita ju döda. För de börjar bara... Börja slåss med det om du skjuter på dem Först, ah, okay. så de gör inget, inget sånt ah, okay. Men uh, Helt klart, vill man ha mer av Gillar man ettan och vill ha mer av den världen Så är det ju en, en bra uppföljare Så man kan inte räkna med att det kommer vara En lika omvälvande upplevelse Som, som ettan var, för det var ändå Helt ny, väldigt ny värld och här, liksom, mm. Som man Fastnade för Men det, det är en, en, tvåa, liksom, en tvåa Och då, då får man man får ungefär det man förväntar sig Och sen story nu tycker jag är bra Det är helt klart värd, värt att spela För den, den sakens skull mm. Mm, Ja, det så... är väl ungefär det Jag tycker det, Jag kan inte säga att Linus tyckte att det var Det bästa av Bajerski Jag vet inte om jag kan hålla med där Men det, det är en bra story det, det har väl också fått lite kritik för att storyn var lite Säbbra, har jag hört Men det är väl... jag tycker att det, det är en bra uppföljare Men det finns fortfarande brister som en, Borde kunnat utveckla och hitta på lite nytt Men det är... Men det är den, Jag rekommenderar den då. det ändå Det är det spelet som jag har tagit med igenom Sen vi pratade sist så jag, mm. Sen har jag en massa andra grejer Men du kan ju du kan dra något som du har mm, det kan jag. jag ska ta ett som jag har spelat Som, som inte du har spelat här, sen sist. så sist. Eh, faktiskt i... Får se, var det igår Så... Var det en sjunde igår? Ja i alla fall igår så det var det Det var ju en vecka sen. Nej, vad vad tänker jag? 15 det det. <laughs> ja, ja. <laughs> Okej, okay, jag jag tror inte så säger... datumet men oavsett Nej, eh... nu vet om vilken dag vi spelar med? Oh no. ah. I yeah. i uh, går så, så släpptes uh, The Last of Us som uh, som väldigt många uh, säkert har köpt och, och suttit och gamat på flera kvällar. Ehm uh, jag satt och spelade ett annat spel Som jag hade köpt eh, Nyutkomnet ja. <laughs> Från samma utgivare Eller utvecklare Nämligen eh, Uncharted 2 <laughs> Som eh, är också ett sådant här spel Man ska ha spelat eh, det, det ligger på min skämshög Så att det började jag ta tag i Men som sagt Jag, jag spelade typ en och en halv timme igår Så att jag har inte jättemycket på benen, och du rönt spelar om ettan heller. Jag spelade ett demo på ettan och jag kör, körde demo på tvåan också eh, innan det här, men demo på ettan. Och Utifrån det så för ettan tycker många att man kan skita och spela i princip. Eh, och jag blev intresserad av att spela det också utifrån det kan jag tycka. Jag tyckte inte att det var jätte dåligt så. Här, eh, alltså de klagade på att sådana liksom, man när man Skjuter så, så är det så dålig styrning Och så vidare liksom. Men ah, jag vet, Jag tyckte att det var helt okej okay. jag, jag tycker att Uncharted 2 Känns som lite mer av samma grej Alltså att det är det, det, det blev ju väldigt hyllat När det kom, det var ju så att 10 av 10 Och de flesta och så vidare Som nu läste, oss Har ju fått samma eh, liksom Stående versioner kan man väl säga Och så var det ju för Uncharted 2 också När det kom eh, jag tycker inte att det är så bra Men det är ett, ett solid spel Definitivt det, det är kul att spela tycker jag Och eh, det är Det är bra liksom, Det händer mycket, det är bra action eh, Storyn kan jag inte säga så mycket om än Men man, man anar ju att det kommer att bli En ganska eh, bra sån här Matinetsstory liksom. Och det är alltid schist. Jag gillar ju inte Jones eh, att Jones-filmerna jättemycket Så det är ju aldrig fel Men ett 10 av 10 spel hittills på den här en och en halv timmen Så, så säger jag kanske inte det i min bok Men, men det, det är väldigt bra Det håller jag med om Och ähm, Det är väl ungefär det jag har att säga om det Jag har inte så mycket Jag spelar ju för Jag vet inte Det var ganska länge sedan nu Jag kommer inte ihåg riktigt när det var Men jag hade väldigt kul men Det är ett av de spelen jag har Om man ska gå efter de här trophieserna man samlar på på Playstation så mm. är det ett av dem jag har flest Trophys i. Tror jag. jag har bara spelat igenom det en gång men det var Det är väldigt välproducerat Det flyter på väldigt sömlöst också Med cutscenes och att de, de pratar ju När man går, medan man mm. liksom springer omkring Och de berättar ju storyn in-game Kan man säga. Så det är inte så att Okej okay, Att du måste lägga ifrån dig kontrollen och sen är det liksom En halvtimmes filmsekvens Och sen liksom fortsätter Utan det det är väldigt sömlöst det, det är det ju, det är kort, det är ju sekvensen mm. de är korta liksom. ja. precis så det du får ju story from Atlantis och det. Men eh, engelsman jag bara kom på så en liten kritik som jag har mot spelet. Det att, och och det är väl lite i matiné det är väl menat så lite också men det är ju väldigt alltså eh, man har hört det förut i typ alla actionfilmer som någonsin har kommit från Hollywood och man säger alltså det är samma lines som drar i alla såna här filmer det är som liksom, Alltså så står när det kommer till dialog och så den är ju inte jättebra måste jag säga. Där kan jag bli lite så här uttråkad nästan av det är cheesy och det är liksom oh my God ja det, det är min åsikt men, men jag, jag, jag blir ganska rätt uttråkad av sådana filmer också så att det, det är ju... jag, tyck, jag tror jag tyckte det var rätt okej okay, no. alltså lite så här humor här och där och lite alltså de driver med varandra och lite sådär men det, du kanske inte har hunnit Nej, du kanske är, inte kommit exakt. till den punkten heller det, så kan det vara och därför så så, så kanske jag ska du ta dem det är ju så när man läser känna karaktärerna eller känna varandra mm. i spelet också börjar man vilket liksom, det känns som att dialogen blir bättre lite grann ja, ja, än okay. man kommer men ja, äh, men, sagt, nu var det men så jag länge. ser en reservation för det då så, så, så det som jag hörde tyckte jag ändå var ja alltså, man hade kanske kunnat förvänta sig lite mer där eftersom produktionsvärdet är högt liksom, i övrigt och så och de har jobbat mycket med, de har tänkt på mycket märker man liksom ja. och för, för fina tror jag ettan också väldigt mycket men, men ja det är jäkligt snyggt och väldigt ja Jag kommer inte ihåg riktigt hur Om det var någon särskild soundtrack som man fastnade för Men det passar in i alla fall alltså. ja, liksom, Det är ju pampigt Det är pumpet, liksom. mm. det är äventyrsmusik Och det, det passar ju alldeles utmärkt eh, Så att det tyckte jag det, var, det tror jag var introlåten som jag som jag Gillade också När jag hörde den direkt och ja, jag tycker... Det är lite ovanligt i amerikanska spel för mig faktiskt. Har jag haft mycket strids och sånt ändå eller? Nej det är bara, alltså jag är ännu inte Eller ja det var ju Var det någon där i när man fick Plocka på en picka, men annars har det ju bara varit såna här Melee attacks, när man går fram och smyger på folk och, mm. Jag är ju som sagt jag inte kommit långt alls Jag tycker mm. de funkar rätt bra sen Ändå, det är liksom Du har mm. en ganska kul arsenal Med vapen Och, och där kan du ju liksom gömma dig Och Mm. Ta skydd och... Ja, det finns det är cover ja, det, det är ju cover-system. Ja, jag det tycker funkar. det funkar bra. Ja, absolut. Det, det är ju. Det tänkte jag på också. Det är väl också kanske en liten kritik som, som inte jag har hört så mycket om. Det. det är att... Det känns väldigt mycket som en film. Det är också att... Det, det är liksom... Uh, det är ganska lite spelande, alltså. Det, det, det är korridorspringande ändå. Det är inte jättemycket exploring för att vara ett sånt spel ändå. Nej, det är, det är ju väldigt linjärt. Du vet, du blir guidad direkt. Men då gör ju det. Ja, jag kör. Jag kan ta mitt sen. Ja, nej, men, nej, men det är bara det jag tänker på. Att det känns väl. Alltså, det, det känns mycket som en film. Att du, du, du, även om du inte är passiv så du spelar igenom en film. Du, du, du blir guidad till vad du ska göra hela tiden. Sen är det liksom. Och just det här, det är ju inbyggt tipsystem också så det är, ju, det är inte meningen att man ska fastna Utan det ska flyta på hela tiden Det ska vara mycket action, högt tempo Och, alltså, Jag kan tycka att det är på gott och kom liksom. eh, Men, men eh, ja, Det var det, det var grej jag tänkte på De gör ju det jäkligt mm. bra Tycker jag Du mm. liksom, okay, känns som att du är, har ganska fritt Vart du ska liksom, att, röra dig i miljön Och säga, oh, nu kan jag gå vart jag vill Men du blir liksom guidad Mm. omedvetet lite grann vart du ska. Alltså de ja, det är ingen det är väldigt, pil så där vart du ska. Utan, men liksom du springer och okay, så börjar hoppa där och sen faller ihop några hus och sen liksom det, det är ju en utstakad väg men det är ändå, de, jag tycker de gör det på ett ganska snyggt sätt mm. utan att liksom peka ut exakt vart du ska utan du, du drivs och går vissa vägar ja. automatiskt och så. Absolut, jo de, är, de har ju skapat Den illusionen av att det inte är det Men, men det är, alltså jag tycker ändå att det är väldigt uppenbart Det är alltid uppenbart vart du ska på något sätt mm. Lite var det Alltså det finns ju alltid så här Några grejer kanske man måste testa Vad är det där jag ska hoppa eller är det där ungefär Men det är ju aldrig att du funderar Längre än några minuter liksom Eller testar Nej. Men, ja, Nej. men det är, jag ser fram emot att Spela igenom resten mm. här ja, Det är väl inte så heller Så det, det kan du nog ta dig igenom utan Ja och du kör inte på very easy eller hur? Eh, Nej det gör jag inte Jag tror det att du kör på easy för. Uh, det är okej okay. ja, Det är väl lite uh, Fail på ett sätt och vis ja, det är väl... det Jag kör körde Bioshock 2 på easy också, men Det, jag har liksom, det är ju ett sånt spel som jag, jag spelar inte för att Utmaningen och liksom, och, och Att det ska bli tufft att döda fiender och så här, Utan jag spelar det för storyn Och det spelar ingen roll för mig Hur, hur svåra gubban är eller sådär Jag tyckte det ändå var ganska ganska högt nu Man var aldrig nära att dö För det finns jäkligt mycket sådana här First aid kits och sånt här. Men, men det var ändå en, ja. Upplevelsen får ju oavsett vilken spelnivå så, jag, jag liksom så för mig Jag har ingen stolthet Sådär att så oh, nu måste jag så klara det här på hard Eller så att spela på vilken nivå Utan det för mig springer. Man har inte riktigt tid för det nu för tiden känns som. Alltså, jag, har, jag har lagt det på hyllan lite grann. Det är, jag, jag, jag, jag kan Jag kan äga att jag är inte är en hardcore gamer På ja, det sättet jo, så, Men alltså, det, det är lite beroende på spel också Det här är ett spel jag vill ta med igenom För att man ska spela spelat det framförallt också så mm. att, Och Det är skillnad på det. om det är såna här Shoot'em maps Eller liksom vissa actionspel spel där du, där du spelar för Spelmekaniken kanske är utmaningen och inte storyn då, vill du liksom, då blir du jätteglad glad när du klarar det. En lite mer precis. Ja, då vill man kanske inte spela på lättaste det när det blir jättelett lätt. Liksom, Exakt. Ja, precis. Ja, du det... hade du något mer att säga om det eller Unshort är det nog och klart tror jag. Mm. Trean ska man väl försöka spela igenom <laughs> någon gång. Ja, precis. Nu, det är ju lite intressant för att du... Ja, det fick ju också bra betyg Men frågan är om inte de flesta tycker att tvåan fort Ändå är det bästa där, eller? Mm, det är det jag har hört också ah. Jag kan bara spela tvåan så jag kan inte uttala mig okay. mer om det All right. Så eh, Har du något mer som du har lirat till idag då? Har jag det? Jag har börjat spela lite Link to the Past På Game Boy Advance Men där körde jag fast yeah. så det... <laughs> det är mitt problem när jag, Med sällda spelen också Att med när jag ser fast så är det så här: Vart fan ska jag nu efter typ två tempel? Eller, eller så är det bara uppenbart man har missat. Mm. Och då tänker jag: ah, Men jag fortsätter sen, och sen så blir det, så glömmer man bort det kanske ett tag, och sen ska man plocka upp det, och då är det ännu mer så här: och fan, och Vad är det jag skulle göra nu. Ja, det är det bästa. Det, alltså... ja, det är ju bra med vissa nyare spel att du kan få en liksom recap vad ja. du har gjort och liksom var du ska. Det är inte så många spel som har sånt. Men... Nej. Om man skulle vilja få en liksom, När han inte har då på länge så kommer det upp så, här, och så här, ja, Det var det här du gjorde Det var hit du var på väg typ. mm. nu ja. det, det, det måste faktiskt det måste återknyta till vår diskussion I första avsnittet om Shem Att det är också en positiv game i det spelet Just när det är så här storybaserat också Där antecknade han ju alltid så här Vad han skulle göra härnäst Just det. litegrann så det var, Man hade ju flera anteckningar Där var det ju side missions också och sånt, Men liksom Ja Mm, find jag, Shoe eller någonting Och typ så här, typ kolla, kolla upp det där liksom. Så han har ett anteckningsblock mm. Och det är ju någonting som, som alltså Just den här typen av spel, även äventyrsspel det, det borde nästan alla ha egentligen mm. Kan jag tycka Ja, nej, men det, så det ska jag Ta mig igenom tänkte till nästa avsnitt Kanske mm. Det är ju det är jättekul det jag har spelat Liksom de Utforskningen och Alla templen och grottor och sådär så så det, det, spelade du ja. på SNES? Nej. Går, nej. Jag hade ju bara mega Megadrive så det, Jag har börjat på det här förut också Men det har Jag hade ju spelat igenom det Så det, det känns ju verkligen som att man måste göra Hur funkar det att spela man, på Bergvart alltså, Ja, Det är bra, det är ju mysigt det. att spela på En Bergvart också mm. Tycker jag På något sätt det blir liksom det där Annan känslan när man sitter framför tvn och spelar också det, uh. Så det Nej, jag vad ska man säga, jag har inte så mycket det, det är kul men jag måste Jag måste ta tag i det mm. Jag kan nog ta mig igenom lite djup, Bara för att jag kör fast någonstans Det är ju också sånt där spel Som många högt på många lista Det är sånt där spel man ska spela. Jo. Jag är faktiskt inte heller Klar att det måste jag erkänna Men det var ju väldigt bra och back in days. Det är ju hyllat om många som det bästa Jag har aldrig riktigt Men hur mycket har du spelat jag minns inte det men det, det var ett antal timmar in alltså. men det var väl lite det också det, det var ju, då var man ju yngre och det var ganska mycket svårare och hade man inte en guide då så där, när man fastnade där så var det typ kört om det mm. inte fanns då fick man gå efter the word on the street liksom och höra om folk hade tips och sånt men Jaha. ja Uh, Nej, men det borde det... jag också ta tag i Det måste man ha spelat att ja, du, du kan låna, eller har du ens ett Game Boy Advance? Uh, Nej Har du Jag Har du haft någon Bearboy-koncert? <laughs> uh, ja, jag har en PSP Och jo, jag, jag har, Min brors har en Game Boy Advance Så att jag kanske kan låna den då, mm. Men det är nog bara en PSP Jag har sin Bearboy mm. Ska vi gå in på lite spel Som vi har spelat tillsammans då? Ja, det kan vi göra Kanske gå vidare till två spel Som vi har spelat båda två ehm, Nämligen två brödspel Vilket? Jag vet inte det. <laughs> ehm, det ena är ju Det som vi spelade senast var Seven Wonders Som vi spelade hos eh, Vår kompis Mårten Han fick ju det i present Det, det var ju ett väldigt eh, Det var ju väldigt kul spel Tycker jag När man Och, väl har lärt sig det Eller precis. förstod hur det funkar Ja det tog väldigt lång tid första första. Det skulle ta Vad var det för tisken som stod på typ en 30 timme. minuter, ja, 30. Ja, 45 minuter tror jag såg ja. för för Första partiet tog kanske fyra och en halv timme. Men det var ju det, det är det värsta med Bladesman att det, det är ganska stor tröskel i den. Det är inte som köper ett tv-spel då kan du ofta liksom, okay, du få en tutorial som du springer igenom och du liksom är dig. Du har mm. kontrollen och allt det är ganska enkelt klart för. Men bredspel är ju verkligen såhär, jaha, hur gör vi här? Och sen, Vad är det här för grejer? Och liksom, mm. Det är som, det är som att lära sig alfabetet på nytt. Ja, det är det. men det är alltså, Å andra sidan kan jag tycka att det är nästan mer belönande när man väl fattar det. Man, man, det är som att man känner sig lite extra smart eller någonting. Ja. Det, det blir, det blir väldigt, väldigt roligt när man kan det, så att säga. Mm. Ja, du kan ju mm. dra lite om just det spelet. Ja, äh, precis Men det, det, är ju ett, det är ett snabbt spel Alltså det går att spela igen fort Jag skulle säga vi, vi klarade väl andra partier på ungefär en timme Tror jag Lite mer kanske Men äh, är man vass på det alla kan det så Ja, under en timme i alla fall äh, Och det är ganska kort för att vara ett bräddspel äh, Man kan väl säga att Egentligen är inte ett brädspel så För det är, det är ingen spelplan utan det, är, det bygger på kort egentligen Men det har ju man har markörer och, och mynt och lite sån här grej som, som vi Men Det är ett kortspel som går ut på egentligen att du. Vad ska man ska säga, man. Eh, man väljer ju ja. var sitt sånt här under. Man har sju under och välja ja. på hör. Ja. Precis. Ja. måste ja. Det vara. <laughs> rimligt är det sju under. Ja, ja det är Det <laughs> det är du Seven wonders. Ju. Precis. Uh... Så du väljer ja, sört ja men man, väl, alltså, man, man väljer, ju det, det är random. Liksom. Man, man drar ett, ett av dem i, i högen, som är sju stycken. Då. Eh, och så får man ett. Och varje sånt här under har liksom olika, ska inte säga abilities, men det är olika saker som man behöver uppfylla för att så att säga bygga vidare på det. Eller man, man bygger väl upp det? Kan men de man säga. har ju olika abilities också. Ja, de har olika. Har ju liksom är en Specialförmåga typ att du får får kolla på kastade kort och välja ett kort just. När en omgång är slut Så alla har ju sorry. någon Egen egenskap som, som du kan få Hjälpa dig på vägen mm, Precis, ja så var det Exakt, och sen var det ju med det andra är då att Nu när jag sitter och tänker på det Så jag kommer inte riktigt ihåg Är det att man bygger upp sitt underverk Eller var det där något annat man bygger upp de här? Ofta är det ju tre steg liksom, oh, Så, så, så just den här känns Det är ju inte så mycket det här kan kunna vara en stad eller vad som helst som du bygger. Du har tre olika steg och sen ska du. Så ska du bygga upp det här byggnaden eller vad man ska säga. Ja. Så jag vet inte om det har. Det har väl inget. Det här underverket spelar ju ingen Nej. stor roll i själva spelmekaniken eller spel. Det är Nej, bara att du får Ett bild till en specialförmåga förmåga när du det drar det här. Ja det hade ju lika gärna kunnat vara så ah, du, du är en dvärg Eller du är ja, en människa Och du, lite så, är vårdigt, du ska bygga liksom. en stat liksom, ah, jo men, typ. men precis Så temat är väl inte det viktigaste Men, men det, det utspelar sig under tre åldrar Och under första Under var, varje sån här ålder så, så ska du bygga upp de här tre nivåerna För att om du fulländar Ditt, äh, ditt underverk Så får du viss poäng alltså det, Spelet går ut på att få Victory points Alltså ja, vinstpoäng på slutet är den som får flest vinner. Mm. Så man skickar runt sin. Man får ett visst antal kort, och sen, sen spelar alla. Alla ska spela samtidigt ett kort, eller så var det. Ja, så man, du, så man räknar säkert. till 83 ja, eller något, sen lägger du, väljer du det kortet du vill spela. Mm. Och då kan du välja om du vill bygga på den här, den här byggnaden. Som du, det är tre olika steg, om du vill bygga där, eller om du vill. Man kan, man kan sälja det, slänga det och få pengar för det. Så var det. det var en action. Mm. Eller så kan du lägga det ovanför din spelplan och så får du... Det finns olika sådana här lera och det finns guld och lite olika sådana här saker. Simes. som Samla för att kunna bygga en viss del ja, i, ditt, mm. i din byggnad. Så då kan du lägga det ovanför din spelplan och då får du... Okej, nu lägger jag lera här Då har jag en lerpoäng kan man säga mm. Och så kanske du behöver två lerpoäng För att kunna bygga din första nivå Du samlar så poäng vi, vi behöver inte gå in på Nej. detaljnivå egentligen För det här kommer man inte att fatta om att sitta inte alls, men, men ja, precis, det, det är så det funkar men man kan väl säga alltså, Det är ett kortspel och precis som du sa Man skickar runt de man in, Det kortet man inte väljer skickar man vidare mm. Åt något håll, det är beroende på, på Vilken ålder man är i, man börjar med vänster Och sen blir det högre och vänster igen tror jag Eh, så att det är själva eh, Egentligen grunden i spelmekaniken Och det är ganska Det är, man säga, är väl lite av en frisk Fläkt i brödspels Alltså det är en ganska eh, cool grej I mekaniken att man skickar korten vidare Även om det har gjorts tidigare så, men... Och det gäller ju att tänka där Okej okay, ska jag vilka kort kan jag, Ska jag ta ett kort bara för att den andra Inte ska få det kortet Precis. Och så får man kolla vad de behöver Och så liksom försöka bli av med du tar ett kort och sen resten skickar du vidare Så det är många kort du blir av med Precis. Som du inte kan använda själv Så det gäller att försöka hålla koll på Vad, vad de andra har och vad de behöver För att slippa Eller för att förstöra lite för, ja, för de andra Exakt Så det är, det är, det är ju ganska klassiskt så här, euro eller Alltså att så här Eurospel, att det, det gäller att optimera Och optimeringen sker här också Genom att förstöra mot andra Du det ska vara så bra för dig och så dåligt för alla andra hela tiden. Och det är ganska mycket man måste hålla reda på, då man måste ha koll på vad de andra så att säga samlar på och så vidare. Eh, och ja, så det alltså det gäller jag ha koll på hur många turer det är kvar eller runder det ja. är kvar också. Okej, okay, ska jag om jag ska, måste, vill bygga upp hela min byggnad som är tre stegen. Vill jag gör, försöka vad ska jag göra innan jag kommer dit? Okej, okay, först måste jag samla det där och sen ska jag samla det och sen kan jag bygga ut Just på sista det. draget Så det gäller att hålla lite koll på vad, Hur många steg det är kvar Ja just det Ja uh, Men det var kul Jag, tyck jag tyckte också att det, det var ett otroligt kul spel verkligen. Och, men det är ju liksom Det visste jag väl egentligen innan Eller man, man kan då ana det. Det, det det ligger högt rankat på den här Alltså man kan säga att det, inom bereddspelsvärlden Så finns det, det finns en motsvarighet i IMDB Som heter Board Game Geek där, Och de har en ranking Och det här ligger, jag vet inte Det ligger högt upp kanske på typ 13 plats eller något i detta nu Vi kan nästan googla fram det och kolla men... Ja jag tar en Ja, ah, men, men det ligger väldigt högt upp Det, det är allmänt ansett som ett, som ett väldigt bra spel eh, och, och det var det verkligen också Plats nummer 14 ligger på det. Ja 14 precis Och hur många platser som helst Så det, det är högt det, det är väl något så här: typ 30 000 brädspel Eller någonting som är eh, no, Geek ranking 7,85 mm. Ungefär Ja, men det är alltså Diablo som ett väldigt bra spel och, och det var det också. Eh, och jag tror att det som bidrar mycket till det också är att det är väldigt snabbt. Alltså det är ett spel du kan plocka upp och spela med farmor och, och liksom andra på. Det, det är lätt att sätta sig in i om någon kan reglerna också för det är, det är inte egentligen jättemycket. Det är inte ganska, så komplicerat det är mycket, jag tycker det är ganska många olika parametrar att hålla koll på när du liksom för du kommer ihåg okej, okay, vad är det, Vad har jag och behöver jag? Hur pengar har jag, har jag det är det. Råd med, men... ja Det finns ju det är mycket djup i det, alltså. det, det är klart att det kommer skilja sig mycket Mot någon som har spelat det hundra gånger Och någon som inte spelar det första gången Den som spelat det hundra gånger kommer ju vinna varje gång Varje vecka liksom. Men, men att det är ändå Förhållandevis lätt för att vara den här typen av spel Tycker jag ändå Jag har spelat en, ett antal såna här liknande Euros liksom, Och de, de brukar vara ja, Det är en ganska Uh, vad säger man Steep learning curve liksom. den, den är uh, ja, Det brant. finns mycket, mycket taktik Och olika sätt uh. att Välja vilka kort du vill samla på och få poäng för dem Eller om du vill bygga upp ditt byggnad Och tjäna poäng på så sätt Det finns massor av olika nivåer Så, så det, det är kul när man kan Välja själv lite hur man vill lägga upp sin taktik mm. Men vi körde väl Hur många var vi? Vi var fem va? Man kan vara sju spelare Visst var vi, jag tror det var fem personer som spelade det Och vi spelade det ju efter... 60. Var vi sex personer? Ja, ja det var vi till och med Men alltså vi, vi spelade ju en gång Efter efter, vi åkte ett halvt timmars parti så körde vi det två gånger till Så kul var det Det det ändå... Alltså Den sista partiet tog typ så 40 minuter Ja det gick fort Men ändå, alltså, det är ju ändå bevis för att det var det var kul ja. liksom. Ja. Uh... Jag tänkte säga, fan det här kommer jag aldrig att lära mig Men <laughs> man kommer in i det rätt men så känns det ofta när man börjar med ett nytt brädspel. Ja, ja, det är vanligt att det blir så jo. Så det är ofta bra om någon kan regna från början Ja, men oavsett uh, Har du något mer att lägga till om det? Eller ska vi... Nej, ja, ska, ska vi vi, vidare? det mm. borde man kolla in. Det, det rekommenderas Definitivt Och nästa spel som vi båda har spelat också Det är också ett annat brädspel. Och också ett väldigt Alltså ett uppskattat brädspel som också ligger högt på Borgen gick Inte lika högt Det har rank 47 Det är ett co-op-spel som heter Pandemic Där man alltså spelar tillsammans mot själva spelet Och eh, du, det har vi spelat ja. ett, ett antal gånger också Vill du berätta lite om vad det händer? Det har utbrutit en massa sjukdomar över hela världen Och så ska man tillsammans hjälpa till att få slut utrota alla sjukdomar som finns, mm. åka runt på en världskarta och, och ja, bota de här städerna från Precis. sjukdomar, så drar man hela tiden ett nytt kort så att det kommer ut nya såna här små kuber som symboliserar de olika sjukdomarna mm. om det blir vad ska jag, om det är mer än tre, eller om det, är, om det blir tre så blir det en epidemi va? då sprider så det sprider sig, sig från olika städer till andra städer, närliggande städer just det. Så har man olika, man väljer olika karaktärer eller man drar olika karaktärer. N någon... De har olika förmågor, det är någon som är medic och någon, ah, och någon som planerar liksom här, eh, krissituationer och ah, någon läkare och vad det nu var. Mm. Så att alla har lite olika förmågor och, och de ska man använda på bästa sätt också. Ja, det är någon som kan liksom Flytta runt någon annan. Just den då. annan person från en viss stad till där den själv står Så då måste man, okej okay, Om nästa gång, då flyttar jag dig dit Sen går du dit och botar den här stan Så måste man tänka lite så, hjälpas åt Snacka rätt mycket Det går liksom inte att bara välja själv att säga, Nej, jag ska åka hit och göra min grej här Utan det gäller att man hjälps åt Annars så vinner spelet För det finns ah. bara ett visst antal runder Precis. Och har inte lyckats bota alla sjukdomen innan de runderna är över, då är det kört Det är mm. ganska få runder, jag kommer inte ihåg hur många det är Men det nej. blir ofta ganska det stressigt Det gäller att man ja. börjar på en gång bara, Men nej, nu måste vi liksom, Vi Precis. kan inte tänka för långt framåt utan det, det kommer gå snabbt så Vi måste, vi måste försöka mm. lösa det här Eller lägga upp en strategi snabbt Och inte, inte bara improvisera liksom. Precis, och det, det, var ju ett, det är ett väldigt svårt spel Måste man säga alltså, Vi spelade ju på lättast nivå Det finns tre svårighetsgrader jag säga. Vi körde ju på liksom easy är det lättaste och. Som vanligt. Easy. Ja. Det är bäst. Allt Men vi, vi förlorade ju två av tre, var det inte så? Ja, uh... ah, jag tror det. Något Ja, och det är ändå. Det är ju på lättaste nivån. Så att det, det är ju väldigt svårt. Uh, men, men också otroligt kul. Var det. Uh, så att. Ja, kul. kul att det är kopp också. En, en nackdel är väl lite kan jag tänka mig med det här spelet om någon har spelat det mer än de andra. Jag blir För det är på dem då. För, ja, bara, vad jag... fan håller ni på mig? Nej, det ska lite lita, lita <laughs> <på> mig <laughs> Precis. Jag kan tänka mig att de, de, Den kommer bli väldigt styrande i, i sammanhanget då, och liksom lite säga åt om alla vad de ska göra, speciellt om någon inte har spelat alls. Så. så det är väl. Det är ett spel som det är, det är bra att spela om alla ligger på ungefär samma nivå kan jag tänka mig Sen kan det vara bra om det är någon som är lite bättre Har lite bättre koll och Som kan liksom guida de andra Eller liksom jo. det är som liksom, inte alla sitter att Nej men jag tycker vi så Jag tycker jag ska så så, bara, så blir man bara trött på att alla tycker liksom olika så, Men visst man måste ju ja. diskuteras fram till att Det är som vi ja, I grupper eller när man jobbar i grupp eller mm. liksom allting, Det är bra att ha en som liksom är Ledaren och ändå jo. kan ta sista, ha sista ordet om det blir <laughs> bråk det är sant så, men vi, jag tycker vi, visst vi förlorade två av tre men det var ändå det var bra stämning det var ingen mm. som bara vad fan, vad förstod, du, vad höll på med det här det var ditt fel, och vi skulle inte ha gjort så där. det var inget, inte så mycket ältande nej. inte från dig heller faktiskt nej det var nej. inte, jag brukar vara kungen på det mm. men äh, nej det, det var det faktiskt inte Och uh, man kan väl se en annan grej som man kan säga Det har kommit till ny utgåva nu För det kom ju ursprungligen 2008 uh, Men nu har det kommit i år En ny, en ny upplaga av det okay. så Där de har ändrat lite grafiken Jag tycker att den gamla är snyggare Men det spelar inte så stor roll Men det, det är några uppdaterar De har liksom ändrat några så här träbitar till plast och sånt Så det ser väl lite fräsch ut så Men den, jag tror att den nya upplagan nu också Är slutsålderäkt Så, direkt, så att det, det är liksom det är ett populärt spel Ja, nej men det var också roligt Det är mm. sällan man spelar sådana spel Där man hjälps åt Oftast är det ju att man Man vill bara vinna över de andra men Det är, är, är ju ja. Ja, <laughs> ja, väldigt få sådana Det är ja. det första sådant spelet jag har spelat ja. Av alla de vi har testat på På senare Sen vi börjar Nöden ner det där det blev ju lite en Man kan väl säga att det, det startade väl en liten boom I, i brädspelsvärlden Med just Coop Det här kom ju och slog ner som en bomb liksom, I brädspelsvärlden När det kom Det, det minns spred jag. sig som en sjukdom ja. Det blev en <laughs> epidemi om Coop <laughs> I mean, jag jag det, det, det, det är en liten en anekdot också Jag minns hur det var Det var väldigt mycket snack om det här när det kom För det kom ut till mig på svenska då. Det kom en svensk version av det jag kommer att SF-bokhandeln hade skyltat rätt mycket med det när det kom där. Jag vet inte om det var en julhandel då eller vad Men jag minns att jag då tänkte så här, oh det där skulle jag vilja testa. Men det, det var innan man hade, ja, då hade man inte spelat brädspel på länge och det var... Ja, men jag fattar inte riktigt att ja, Det är svårt och... att kåpa om du skulle sitta själv. Det här vore kul. Så, sitta och läsa diskussionskoket. Tänk, tänk när jag, kan, när jag känner någon som vill vara min ja. Sitter sig helt mobbad och spelar kå och skäller massa bredspel massor av redspel. Jag kan inte spela det själv. Vad är det, här? det står ju här i och för sig. Best with four players. Recommended with one, two, three, four players. Det står, kan ja. man spela en. Ni ja, skulle rekommenderat med både ett, Aha. två, tre och fyra. en okay. bra rekommendation. Ja, oh, alltså jag det, tror det. Att... Skulle du kunna sätta själv och lyra? Det är inte inte så <laughs> kul. Men Nej, det, klar, det går bestämmer ju väldigt mycket själv. Ja. Men man kan ju köra mot spelet och det. är Ja, alltså, det man spelar ju alltid mot själva spelet Det är inte så många spel heller Känns det som, som är Att man kan spela det själv Nej. Många, De flesta spel är ju Sociala spel men det här kan du, Minst två Även år, om du ja. inte känner någon kan du sitta själv och spela Det <laughs> vi skulle vilja ja. det. Spela kort med sig själv ja. Ja, är bra. Ja, Man kan ju låtsas att man är Man kan ju att man har Har du <laughs> multipla personligheter ah, Så är det perfekt Du kan ha fyra personligheter och Spela ja. de där Fyra, fyra olika karaktärer ja. själv. Mm. Ja, det det kan ju vara spännande det också. Mm. Så sex, 60 minutes end up sända ja, upp. Typ en timme. Mm. Det, det, det är väl ungefär det kanske vi klockade lite. Det var nog det det tog. Alltså, det, det tog inte längre tid. Men det är just det att det finns många sätt att förlora på också. Om korten tar slut så förlorar du till exempel. Och Om det, det finns en sån här epidemimäter, om den når åtta tror jag det eller sånt, så, så dör du också och så vidare. Så att jag tror det fanns tre sätt att dö på i alla fall. Och två sätt att vinna på en och sånt mm. också. Men det är ett ja, väldigt, väldigt kul spel. Eh, och känns, det, det, det här kanske är ännu mer familjevänligt i samma fall än Seven Wonders. För det var ju det var inte mycket regler till det. Det var ju en regelbok som var kanske fyra sidor eller någonting. Eh, ja, nej det var lätt, lätt spelet tycker ja. jag ändå. ganska ganska så jävla mycket regler att lära sig. Så det är ett spel man kan spela med farmor och ah, på, på släktträffen liksom. Kan man plocka fram det om man vill ja. um, mm. vi, Har vi något mer att säga om det? Nej Nej det har vi inte gått igenom brädspelen och tv-spelen. Jag har jag har kollat på rätt mycket tv-serier också men jag kommer inte gå in så mycket på vad jag har sett. Men en som jag har snappat upp nu efter tio år efter att den hade premiär är Arrested Development som är en komediserie som gick på Fox. Hade premiär 2003. Med Jason Bateman heter han. Mm. Jag vet inte, han har varit med i en massa filmer sedan dess också. Jag hade inte så bra koll på honom men... Det handlar om en familj som är väldigt speciell. De, deras pappa åker i fängelse för att han har typ förskingrat pengar i företaget och lite ja. Alla är väldigt så här har sin egen karaktär och alla är liksom, det känns som att var, varje karaktär är ganska ensidig. Det är så här blir ju som var hon sig själv många och lite sådär. Men ja, jag skulle vilja jämföra lite med Seinfeld här, för han Jason Bateman han spelar den som är normalast i familjen. Försöker hålla ihop familjerna och, och göra så att, att det ska gå bra även fast pappan sitter i fängelse. och då, Inga har några pengar för alla, han, pappan har ju liksom... Alla pengar finns i företaget så alla kommer... Och han Jason Bateman, han spelar presidenten eller den som... Man säger inte president på svenska men han som styr företaget nu när pappan ja, är inte så. är tillgänglig nu. Så alla kommer till honom för att tigga pengar för inga har... Ja, har Och ja, men som sagt, ungefär som i Seinfeld. Han är ju normala, typ så, mm. den som den Jerry Seinfeld-typen, och sen är det skum liksom George och Kramer, alla de som har så här. Sin egna väldigt skumma stil som är ganska ensidiga. Liksom, de har en viss karaktär som man kan. Ja, som de flesta har ju. Man har ju lite olika sidor själv Men där liksom en sida är väldigt uppskruvad till max mm. och så, okay, De är så här i den här serien bara. Precis Antingen vill de ja, vill ha Tydliga mycket hanging, De ligger och låta sig Och liksom inte ta hand om sina, sin familj Eller sina barn och Så, där. så den, den serien handlar om En stor familj då. han, Jason Bateman, hans syster Och brorsor och, ja, den, är ju, den är rolig för att den är så skruvad liksom. Men ibland blir det lite väl vissa skämt kör de typ fler gånger att han säger så här: family first och sen ringer hans mamma och det säger så här, no my mother calling typ så här, den det, typ <laughs> den sortens skämt som, är, som de som kör ganska ofta men det, det tog ett par avsnitt men jag tycker den är den är kul det är lagom för som jag brukar säga så här middags middagsserie ett avsnitt är typ 20 minuter mm. det är lagom efter middag eller något sådär, så där så att kolla på ett avsnitt ungefär så den, den rekommenderar det är en kombiniserie förstås Är det, alltså För den har ju, det är väl många som har börjat kolla Nu också i och med att de har, det har kommit Nya avsnitt, är det samma Skådespelare med er. Det? Det liksom, eller är det en ny produktion av Eller hur? Uh, hur är det? Jag vet inte, jag har, jag har bara sett första säsong Det kom tre Den gick under tre år tror jag På Fox mm. Sen tog den uppehåll och sen kom den tillbaka Nu för något Ja, nyligen. På Netflix. Ah, jag vet inte om... Jag antar att de flesta skådespelarna med, men jag har inte sett någonting av den. och Jag är på andra säsongen nu. Är det Netflix-exklusiv? också? Alltså? Ja, nu går ah, den bara okay. på Netflix. Ah, all right. Men det, det är tips. Den är, den är rolig. Mm. Mm, att titta på. Den är jag också sugen på. Den missade jag helt när den, mm. när den kom. Den, det är kul när man plockar upp så här tio år gamla serier. Mm. Den, I lagom doser så är den, är den kul. Man, ja, sagt, det kan bli för skruvat ibland Man tänker, man, fan de borde ha lite mer Lite man, I vissa avsnitt så tänker man så oh nu, nu har han på att bli lite känna på det här sättet Men sen visar det sig, nej Han, var, han är fortfarande samma asshole Typ så <laughs> ja, men, um, men är det en 2000-talets Seinfeld? Är det en bra beskrivning av den? Eller är det oh, Står ja. den på egna ben? Ja, är inte, det, det är inte samma klass som Seinfeld tycker nej. Seinfeld var mer sådana här Iakttagelse Som man kan känna igen sig lite. Mm. Här är det bara att karaktärerna är ganska skruvade okay. Och att mm. det är det som gör att det blir ganska roligt Sen är det mycket sådana här Dråpliga situationer som folk hamnar i Och, och så mm. Men inte riktigt Inte samma finess i humor tycker jag okay. Sen har jag också kollat på en film Som heter King of Chinatown Som kom 2010 Och den handlar Det är, ingen, det är en dokumentär som handlar om Justin Wong som är en Street Fighter spelare. Och jag är ganska. ja, Jag älskar Street Fighter-serien. Sen... Speciellt sen jag började spela Street Fighter 3 så blev jag ganska chuck. Och sen när jag åkte till Japan så spelade jag ofta i arkadhalvan där. Det var liksom Street Fighter 3 som jag nötte. Eh, och så vidare. Var det det som var stått där på arkaden? Eller? Nej, eller, Ja, och det var många som spelade, men man fick ju ofta någon mot liksom, att spela mot när man satt mm. där. Nere. Det var den här det var så här 50 cents arcadehall så det var ju vad var det, typ så här 3, 3 4 kronor mm. ja, 3 spänn tror jag det kostar för ett, ett spel liksom. Och så länge du vinner i Japan där så får du ju så länge du det kommer utmanare så betalar ju de pengar så du kan själv sitta en hel dag om du är bra och, och bara lägga i liksom, 50 cents och sitta där hur länge som helst då. Bara mörsa och vinna vidare mm. Utan att behöva lägga in mer pengar jag förlorar ju oftast så Det gäller att ha lite mynt med sig liksom. Men det var ett roligt tidsfördriv Men sen ja, så har jag liksom försökt Jag har tänkt att ah, nu, nu ska jag nöta och bli jävligt bra på Street Men jag har aldrig, aldrig riktigt blivit det Tror Jag jag är, jag är väl hyfsad Men det är inte alls den, den nivån Som man tänker att man, ah, fan nu borde jag bli riktigt bra på men jag orkar inte riktigt Nöta så mycket i alla fall den här filmen utspelar sig Den handlar om han Justin Wong Som är Han är med i den här Det finns en väldigt känd Scen eller en video på Youtube Där han möter en japansk spel som heter Daigo I finalen I Evo Som är en, en fighting spels Som går varje år Jag tror det är i Las Vegas Och då möter då har han Justin Wong har jättemycket liv kvar Han är Shan Li och sen Daigo Har nästan inget liv kvar alls han spelar Ken och sen så kontrar han väldigt snyggt på han Justins attack. Och så vinner han, vinner han den matchen. går det, Ja, exakt. Ja, och sen dess, den här filmen är väl lite att han ska få revansch på honom lite grann. Att Justin ska få sin revansch. Men ja, så man får följa honom under lite olika turneringar. Och hans manager som byggt upp en litet imperium där med fighting-spelare i sin lägenhet det, verkar vara, det är ju det är inte såna som sitter på något stort företag och, eller kontor och liksom glasigt utan det är ju det är hemma hos han där managern liksom och Justin har stora stjärna liksom, så de andra är ju inte på samma nivå. Managern han är ett osjälvanser sig för. Eh bara förlorar hör 9 till 5 jobb till typ, i början så. Men sen, ja jag spoilar slutet det spelar ingen roll egentligen men för sen hoppar han Justin av Från hans team Den här managements team liksom, för, att, för att han får bättre spons Och bättre eh, pengar på Om man går till ett annat eh, team mm. Och då, då går den här managen tillbaka Till att jobba 9-5 på ett, <går> en butik Eller <går> så intervjuar honom och så här, Han är tillbaka men jag ska bygga upp mitt, mitt team igen För då hoppar alla här, Hans andra som är med på teamet bara, ah, men Justin så Han hoppar av sen hoppar vi också För nu finns det liksom han, han kan inte fixa några bra deals och oss typ men ja, men han är, han är lite det, det, det mycket handlar om att han ska få sin revanche och sen så förlorar han mot Handeigo och, och tycker att ändå. då managern säger ja, men det var en handling loss, och det var så här, ja visst det var en okej okay förlust. Och lite snäggig och sen vinner han just mot en, en annan som spelare från Japan som är en sån här national, som har vunnit japanska mästerskapen då. och sen förlorar han efter det mot Daigo igen. Men då är, blir han intervjuad och så är det en en kille som säger att um, nobody's paying attention to that he won against the national ja Japan champion, men det är liksom ja men det spelar inte så stor roll, liksom förlorar du mot Daigo då så är ju han, då är det att om Daigo vinner mot dig och du har vunnit mot den här Mm. Japanska mästaren, då är ju ändå Daigo. Bättre han, än honom, ja. De försöker att liksom säga att ah, men, det är inte så stor grej med Daigo, men ändå så kommer de kommer in på det där att, så här. Ah, han kommer vinna mot Daigo nästan. Så de försöker liksom att säga kan, ja, ja, okay. men det, det. Det betyder väl ändå det jag har. Ja, det så ja. Så här, ah, men det är okej. Okay, ja. Men sen ändå så blir det liksom en grej att säga. Jo, men det, det är honom vi ska slå. Som mm. manager säger någon gång också efter någon match där. Bara, då <laughs> det, det, det hänger, hänger alltid upp det på det Fast då de försöker att Bosch, mm. liksom, Det är väldigt så här, dubbelmoral um, Larvinställning tycker jag Och det var, det var inte så jätterolig Filmen jag, jag hade hoppats att man skulle få se Mer footage eller liksom mer videos Där han spelar och sådär, Men det är ju mer fokus på Just honom som person Och hur han tar sig Runt i olika turneringar och så. Men det, jag, jag tyckte inte det var så jätte. Jätteroligt. Det var, det var intressant att se, men det var inte, ändå inte så mycket. Du, lär, du får inte veta så mycket. Det hade lika mycket kunnat handla om något annat Det, det, ja, okay. det är ja. Inte så Ja, man får inte se så mycket. Det är inga tips på att säga: OK, så här gör jag andra spelar mm. och så här. Och lite väldigt lite sånt fokus på själva spelet. Känns det. Det är mer, men visst, det, det, det handlar ju om honom också så det kan man mm. förstå, men det, det var inte riktigt det. Men det låter som att du mest fokus på relationen och lite, inte så mycket på turneringarna heller och så, alltså hur, nej, nej. hur det, är, det är byggt eller så, liksom. Ja, nej, det blev lite Jag, jag tyckte det inte det var så kul mm. Jag hade hoppats på lite mer, mer videos från matcherna och sådär men de har väl inga rättigheter kanske att visa från olika turneringar heller och sånt Och sen det roliga är att i slutet då vinner han mot Taigo också, det får man se sig, liksom, det är liksom höjdpunkten att mm. åh, han vann en match till slut mot Taigo Ja, även fast de försöker säga att äh, det, det är inte så stor grej att sådär, men det, ja, Så ändå visar de det i slutet såhär, Han vinner mot Aigo Han får mm. sin revans Fast jag vet inte så vad det var för turneringen ja. Sen var jag klar med det allting Jag har, har snöt in på Sen sist mm. eh, Då kanske vi ska gå vidare till Nästa del Som är Skämshögen Ja Skämshögen Yes. Eh, skämshögen alltså eh, det, Då har vi ju spelat Ett spel tillsammans till idag vi, Det är ett spel som eh, Också ett spel, spel som man ska spela, spelat eh, Som det har varit mycket snack om också Mycket snack om just soundtracket också Av man anledning Men det är Streets of Rage 2 <skratt> Tar det lättaste typ Det är sköna ljud här Det är så här mm. kald, eh, ah. japanska skrik liksom. Hjärndörd ah. Det är Sverigedemokraterna <laughs> Nu käkar jag upp din mat ah. Vad onödigt Jag vill vara Erik Almqvist <laughs> Men du är ju svart Det måste ju vara jag <laughs> i så fall blonda Det är därför du slog mig <laughs> Ja precis De bara står och ser möka ut liksom. mm. Bostarna kanske inte ska Att får... vi körde på is i <laughs> En kaka Vill du ta livet eller? Nej De bara föds upp i märken Ah shit <laughs> ja, Bostar du vi försöker upp maten. Nej! Hey! <laughs> Sluta slå i luften, Norfie. Spar om det finns mat så vill jag också gärna ha. Mm. Fittus. Nej, hey. det slår ju du <laughs> <mate>. <laughs> det var i Det här är ju helt väl luft. Yep. Mat! Här har du mat. Gå och ta mm. den direkt. Ah, släpp då! Släpp! Jag gör inget! <laughs> det är du tjej? Jobbigt. Jag har inget emot att vara tjej, men den här karaktären verkar inte jättebra. För <tryllt> du... är var jättenöjd. Det <tryllt> ja? är, är extremt. <tryllt> <tryllt> nice, ah ja, det. Men vad fasen... Counter, counter! <tryllt> Han äger, äger, äter det till frukost. Jävla är då är det, max. Max. Det liv. Hejdå Max. Take out, de små då faktiskt men jag står ju här men det händer inget det står fel nivå ja yeah. snöjt vi klarade <laughs> spelet <laughs> <Yep>. <laughs> inga problem på easy easy why now crash insmål <laughs> <laughs> evan både du och jag är väl ganska stora fans av Final Fight serien eller annat ja, ja bara, jag, och tror och jag tror jag har spelat heta ah, ja okej okay. mm. Jag har spelat eh, tvåan också Men eh, oavsett Ettan var ju riktigt bra På sin tid i alla fall Och jag tycker det håller hyfsat idag också Men så att, Jag kan väl se personligen så Jag jämförde mycket med det När jag spelade Streets of Rage 2 För det var ju, Streets of Rage var ju det som skulle vara Final Fight död där, liksom eh, Segas svar eller mm. Mm. Motsvar, ja, Det är ju så så. där du kan välja Ja, det är ju väldigt likt också Du kan välja antingen en så här stor, biffig karaktär ja. Precis som i Final Fight Eller så kan du välja den här standard blonda killen med jeans och vit t-shirt mm. Han har ju till och med samma kläder i exactly. Alex som man heter här Och Cody i Final Fight Väldigt ja, likt på så sätt Verkligen Så finns det någon, någon kille som åker inlines också Det var ju mm. lite, lite annorlunda Mm Precis, men den där stora, stora karaktären var ju... Och en tjej med? Ja, ah, det var ju motsvarigheten till Häger då. Liksom. Så det, det är en väldigt oblyg kopia, måste man ändå säga, tycker jag. Eh, sen så, så står den väl på egna ben ändå av spelet, men extremt oblygt. Alltså det, var, det var många alltså av de här ondingarna eh, som man möter på gatorna som, som är liksom... Som direkt har nu Firefight också. Alltså ser det ut som karaktär. Alltså ordningar mm. från Firefight. Ja. Jag förstår inte riktigt hur de har kommit undan med det. Eh, vä väldigt likt på många, många sätt. Och många, ja. Jo, design. Det, det, det är lite av en rip off nästan. Där skulle man kunna göra att. <laughs> vi har sett det förut eh, i <laughs> ja. alltså. Men. Eh, då ska vi säga lite om hur vi tyckte att spelet var Vi spelade igenom det, vi tog en och en halv timme att klara på Då körde vi för sig också på Easy <laughs> uh, <ja>. men Trots <laughs> att du inte ville att du skulle säga att vi spelade Easy Men nu, nu kommer vi ut med att vi spelade på Easy ja. Nej men vi körde på Easy Det kan vara en it's always easy precis Nej, men vi ville ju inte säga att det skulle ta för lång tid att vi skulle fastna och köra om och så men, men det var ju kanske dumt att köra på IC Men det var ju inte jättelätt på IC då måste man säga Vi dog några gånger och fick ta också Vi dog några gånger och fick ta Continuous också Så det var ju... Ja ah, precis, jo nej det, alltså, det var ju inte superlätt liksom nej. Men jag, tyck jag tyckte att det var kul gameplay uh, Det var kanske... Alltså, det som var en liten utveckling Från Firefight var att Jag tror att man hade lite mer teknik Lite mer grej man kunde göra här mm. Det kanske var någon extra grej i alla fall Så det kändes som att det var lite mer varierat I, i teknikerna och sånt som man hade Men, men i övrigt tycker Fienderna jag Fienderna att... känns ju ganska standard också som... Ja alltså, det, är ju inget... det fanns någon som kom på någon motorcykel Och liksom Mm. Då fick ah, man ju akta so. sig lite grann. Så. Mm. Men annars. Ja, det, var, det var inga fin direkt som man la på minnet sådär speciellt. Det var ju några tjock som så brukar vara och några som smala, och, ja, och några tjejer så här. Mm. Ja, ja men det, var... Men det, det var väl helt okej. Okay. Mm. Fiendemässigt mässigt så. I mean, jag, jag, jag, som sagt, som jag sagt tidigare, väldigt oblig uh, så Det är ju många som, alltså, det känns som att. Min tanke är att det kanske är så Att det är de här Sega-fanboysen Som verkligen har hyllat det här så mycket men, men det kanske inte bara är det För det är ändå allmänt eget Många tycker att det här är bättre än Final Fight Att det är liksom kanske det bästa av dem från den tiden Men jag måste säga att Jag, jag såg inte riktigt det faktiskt Nej. Det kanske är att lite kyrka nu Men jag, jag, jag förväntar mig kanske att bli flamad Av det här också Men, men det är det... Det, har vi, det kommer vi den bli för att vi spelar på is precis ah. <laughs> bli många många mm. Eldkastare här ja, men, um, musiken också tyckte jag var, ganska, var ganska trist alltså. Ja. Det, det var ju inte alls det här det var ju så höga sånger eller tänkte på det också när man spelar nu mm, kanske det kommer någon bra låt men sen, nej, nej, <laughs> det ganska, man, så, nej. Är så Standard stannar också ja. sån här, fighting spelsmusik eller jämför man till exempel med Street Fighter 2 Nu är det ju fint en En sån här sido, alltså, När man går på en gata Vad heter det? Ja, sidoscroll uh, ah, Det är inte ett beat'em up på det sättet Utan det är ju versus fighting liksom. Men det, alltså, det har ju otroligt bra musik Jämfört med ja, det här Ja, det lägger man på minnet om Street ja, Fighter-låten Ja, verkligen Det är ju sådana här melodier som sätter sig Det här var ju liksom, det kändes väldigt det idiot, låt, Någon låt var jag verkligen som Nu vill jag stänga av ljud nästan. Ja, Ja, jag vet inte. Alltså, det, det, det var en besvikelse. Jag, jag, jag blir mig ganska mycket om musik i spel. Eller väldigt mycket skulle jag säga. Det påverkar mig mycket. Om ett, om ett spel har bra musik, så höjer det verkligen. Spelet uh, för mig. Men ja. uh, så att, det var en besvikelse. Och, men Alltså, absolut, om man gillar den här typen av spel så, så är det ju eh, definitivt detta av de bästa. Liksom. Så är det Men det, det jag stömer på gameplaymässigt i det här att man hackar i varandra eller man slår varandra hela tiden som man springer ut. Då måste man bestämma, okej, okay, du går där uppe på skärmen. Man kan ju liksom gå in i skärmen, inåt mm. skärmen och utåt skärmen. Ja, det var extremt då, eh, Ibland går man in i varandra, då tar man liksom tag i varandra för att göra en special. Och då är det här, släpp mig Släpp mig, det tar typ <laughs> en och en halv, två sekunder Innan du liksom kommer ur sitt grepp Typ känns det som, man bara, nej fan Nu måste jag ju slåss, släpp, släpp Och då, då man liksom sparkar ner den andra När man gör en hopp, sparkar i luften uh. och så, ja. jo, men det, är det är ju precis. lite Det tycker jag bara är larvigt Att man ska kunna träffa varandra För det är svårt att se exakt var den andra är på, i nivåskillnaden Men så var så det, det ju Final också Så var det ju någon spel, men jag håller ja, med det, det, är... det är ju lite en, en... Det är störigt. som störigt Det var hela tiden det här att ah, men du går upp och jag går ner liksom. så eh... Men det är verkligen en detalj som man borde ändrat Just det att man greppar tag i varandra så lätt eh... Ja, det är ju bara så fort man liksom Råkar gå, gå in i varandra mm. Så tar de taget liksom, Ofta slutade men... det med att Man, man, man liksom lyckades inte komma isär utan Det slutade med att man fick en känga i huvudet Från ja, ja, så, så, ja På så sätt så släppte de varandra liksom. ja. Men Ja, sen, jag har ju lite problem med det här Att man, man inte kan springa heller Jag hade mm. den här inlineskillen Så han var ändå rätt snabb Men annars går ju gubbarna ja, Det här vanliga tempot Det finns ingen dash-knapp dash ja, Jag tycker det blir ganska trögt man, Om man man vill springa fram till någon fiende liksom, det så här, i, i, måste man ändå gå ganska sakta det borde det är de inte borde så att det springa. långt du måste gå i Nej, men de, de, de borde ju kunna springa det är, det är ah. Varför kan inte gubbarna springa För de kan göra såhär superattacken och allt möjligt, Men de kan inte springa, det är ju konstigt ah, lite. Det fanns ju ändå må många spel Som hade den liksom, dubbeltryck På framåt mm. På styrkorset så springer du framåt liksom. Eller gör en liten dash Det var, ju inte, var inget uh, nytt Eller det var inte så att det inte fanns på den tiden Nej, det är, så det är ju, Ja. Men vad tyckte du var det bästa med spelet? Om du säger nå någonting positivt. Ja, <laughs> ja alltså det, funkar. det är bra responsiv kontroll liksom när man mm. slås. Om man gör sina små kompos och ja. Det funkar ju väldigt enkelt eller bra. Det är linka ihop och sådär. Um. Riktigt bra Jag alltså, det men det var det ju ofta på den tiden de där spelen. Också. Mm. Alltså, det är ju mm. Final Fight och, och Street de där också liksom ja, men ja, storymässigt är det inte så mycket att snacka om det är, en, det. är någon Mr X till och med vad de heter. <laughs> det var här, Mr X bara, det var originalet <laughs> så teamet ah. det var. Ja det var ganska varierade banor ändå liksom, det kom lite olika fiender här och där och, um, och, så. och kontrollen sitter liksom. ju liksom Det är inte så att man, man visst, Det enda man kan skylla på är ju Om man hoppar i, fastnar i varann Men mm. annars så funkar kontrollen som man vill ja, den, den, den gör som det man Så Det, det, man, ja. liksom. så, så det, det är så. ingen lag eller något sånt där heller när, man, när man spelar eller, Oavsett hur många fiender det är på skärmen, Det är inte så att det saknar ner heller Vad jag märkte Så men det jag, är ja, kul. Nej, Precis, jag tycker nog, och Det som jag sa också, jag nämnde det tidigare här, Men det som jag tycker Kanske det här är ju bättre än Firefight. Det är just det här att det är lite mer varierat alltså, De här specialerna är också kanske lite coolare här uh, För det, det, det har jag märkt när jag spelade om Firefight i modern tid att Det känns, det är lite man kan göra Det är väldigt få olika saker du kan göra liksom. mm. Så det, det är de här typ tre eller fyra grejerna du kan göra i princip uh, Sen kommer jag på en gång till som jag tycker är större med den här typen av spel Så var det i också för mig. Men när du gör din specialattack eller så kanske inte var ifrån. Ja, du det var sa att det inte var så. Eller, ja. Jag kommer inte ihåg. Så jag inte... Nej, för att om du gör din specialattack här utan att träffa någon motståndare så får du ändå skada själv. Alltså, jag tycker inte jag kan... det är så konstigt. Nej, du, du sa det. Att det är som att, okej, okay, säg att du ska springa 100 meter. Mm. Då blir du ju trött om du springer 100 meter oavsett om du springer själv eller det har ändå men jag kör vidare. förvida pågår så springer själv eller hon springer med någon eller ja. mot någon. Nej, kan och även liksom så, han blir liksom så trött eller hon blir trött av att göra den här specialattacken mm. för att den tar mycket du måste hoppa högt och, <laughs> och göra din spark eller vad man heter så det, är därför tycker jag att ja, det är okej. Det är så våran okay. man ska så här stämmina meters istället för att gå. Det det är att precis, ner det som det skulle vara det då i sådana fall ja, att de blir trötta och så måste så att mm. vänta tror jag eller ja, då, ja, liksom inte kan inte kan göra vissa attacker under viss tid, eller om man har en sån timer. Det skulle ju vara ett alternativ. Ja, faktiskt. Lite, lite jag mer jag det mer modernt så. alternativ, kanske. Men exakt, det skulle man kunna göra. Men jag kan ändå tänka, om man ska dra det här steget längre, ditt det det resonemang här, så kan man ändå tycka att det borde ändå ta mer på stämmerna att faktiskt träffa någon också. Eller, eller på health kanske snarare. För att träffa och sånt där, så får du ändå, det, det tar på din egen kropp mer än om du gör det i luften, kan man ändå tänka sig ja lisa slår ju någon i ansiktet med kniven då ja. gör du ondare att träffa träffar henne inte träffa henne träffa luft liksom ja. att, men men ja ok jag köper det men men i Final jag varför att det var bara när du träffade någon som som med en specieller men det jag kan ha fel det kan mm. vara att det var så där också man kanske blir glad när man träffar nej Eller, man... det borde vara en hur i alla fall om ja. det är så ja. att ja men eh, i, i, precis Men jag kan tycka att det finns vissa aspekter Just det där med att det är lite mer varierat det, det är bättre än Final Fight Men eftersom jag Liksom Har en större relation till Final Fight Än det här så Jag tror fortfarande till min bok som vinner Final Fight Ändå alltså. äh, Vad, vad, ja, tyck, vad jag, du? Det var jättelänge sedan spel av Final Fight, Så jag kommer inte riktigt ihåg Nej. Så, Men ja Jag kan inte riktigt säga Bu eller be på den vi, skulle ju, ingen... vi startade ju upp det Vi skulle ju jämföra dem egentligen Men tyvärr så var ju min sladd till min den här mm, var lite. <laughs> lite. Ja precis Det var ju något glapp där När man körde på CD-delen ja. av det så att Ja men det är, det är kul att spela två det är ju, ah, det Ja det är alltid kul Trots att man slår varandra ibland så är det ändå, det är ändå roligt och, och då, det blir ju lite En liten strategi eller taktik där också Vem som ska vara var på skärmen liksom. ah. Att man måste tänka sig Du får gå och ta de bubben som kommer därifrån och det kan vara ganska bra också eftersom finare ofta kommer från båda hållen. Då blir, blir du omringad eller kommer en gubbe från varsitt håll eller från båda håll. Då är det ganska, då är det bra om någon annan kan vara där och stoppa den som kommer från vänster på skärmen till exempel. Mm. Innan, när han kommer från Absolut. Jag är en till som jag bara tänkte på. att eh, vad heter det? Jag, jag snackar med min... Eh, eller vi båda känner jag om min kompis eh, Janne som är eh, en... Som unboxade Mysticks. Nu <laughs> vill ja, ja, vi gå in och titta på, på det på vår blogg. Ja, det ligger där. Uh, nej, men han är ju. skulle nästa kunna kalla honom för en serie 5 Ja, det kommer man nog se. Ja. Uh, och han uh, gillar ju den här serien mycket. Och han så att spela även ettan, För att det är en, det är en skön twist på slutet där, sa Ja, och så, så såg han så lite fast... mystisk ut uh, det... Mister X Dör inte <laughs> uh <-huh. laughs> fast, Nej precis, men ettan där där var ju två. Ja, ju... Precis uh, men, uh, ja, okay. Så det kanske man ska göra ändå Bara därför men, och... men, ja, ja, Jag vet inte alltså, vi spel, Jag tror jag hydrade när jag var liten och det är ju, Jag tror jag tyckte det var kul också mm. Men uh, storyn story, Jag bryr mig inte ett skit om det som är spel Rent ute det, det, <laughs> liksom roll För det, det, det, det berättas ju nästan ingenting under spelet. Man går ju runt och Okej, okay, nu dödar de här. nu slänger jag ner de här snubbarna mm. Och sen kommer någon liten och säger: Okej, okay, där är Jag vet inte. Man vet ju inte riktigt vad som händer. Man Nej. kommer bara tolka banor och sen i slutet så säger: Ja, där är bossen. Okay. Han har gjort det här, får man veta innan man börjar spela. Och sen i slutet, vad som händer när man har vunnit mot mm. den. Men det kanske är annorlunda ettan lite mer att, att det är mer så Cutsings kanske mer i Mellan men, Antagligen inte men, men, det, men, inte men Det är, det är inte jättedjupa stories norra, Nej det, det, är, det, det, är inte, det är inte därför man spelar Men det är alltid kul med twistar liksom. Så att I uh, den timmes, en, en och en halv timme, två timmar spel alltså, Har du det också? Uh, jag tror inte att jag har det faktiskt Nej uh, Jag ska kolla I samlingen Annars har ju med det Så att man kanske ska kolla in det framöver Ja Nej, men det så sagt det är kul att spela. Speciellt man får nu ut mer av det om man är som oss och spelar två än att spela själv. Också. Ja, definitivt. Ja, det, det ska ju spelas på. Ja. Sen är ju lag längd också eller hyfsat liksom, ja. du kan ta dig igenom det ganska fort. Precis. Slipper. Men äh, har vi tömt ut det här ämnet? Ja. Yep. Det känns som det faktiskt. Äh, så ja. att, det var väl det vi hade till. Vi började lite lätt här med ett, med ett kort spel, första gången i alla fall Gjorde det lite lätt för oss uh, Streets of Rage 2 alltså uh, Gillar du den här Typen av spel så Kolla definitivt in det, för det är ett av de bästa Men uh, som sagt Kronan för min del uh, Sitter fortfarande på Final Fight Ja, vad ska vi spela till nästa gång? Det blir sämt just... nästa vecka också, veckan Des... nästa nästa det, avsnitt, det vi, vi Det kanske du kan berätta mer om. Vi har börjat spela lite Deadly Premonition Som. Är, som vi snackade lite om i första avsnitt också att det var ganska likt typ Alan Wake och ja, Twin Peaks framförallt Om man jämför med tv serier och så. Så det har vi börjat spela ett par timmar. Men vi kommer väl inte. Det kommer vi ta upp nästa avsnitt. Så det var bräd, alla brädspel vi hade spelat. Så då det leder oss osökt in på nästa del just det som är eh, jo jag var ju som jag sa tidigare jag var ju och spelade brädspel på Missommargården eh, den vad var 4 ja, maj. maj var ju det, det var ju, May the Fourth. Det var bra det var sen, när vi när vi spelade i det här. Också. Ja det var för exempel, det var ju tänkt att det skulle komma tidigare men oavsett så eh, Eh, Tobias Hall heter eh, arrangören av det här eventet som jag var på. Och det är också eh, grundaren av en brädspelsbutik, ganska ny start så, som heter eh, Allt på ett kort. Men eh, det kommer ni få höra mer om här för att nu så kom vi in på eh, en liten intervju. Jag, jag tog tillfället i akt när jag var där att intervjua honom eh, lite om det här eventet och om hans butik också. Så att det är det ni kommer att få höra nu. Har du lust att presentera lite kort själv? Först. Ja, det kan jag. Säg något kort om det Ja, nej, men Jag heter Tobias och har en liten brädspelsaffär i Hammarby. Just det. Och ja, det var väl tjejen ganska... Trist presentation Jag har hållit på ett år liksom. Det är en jättestor passion av mig eh, Som jag har brädspel Och eh, ja, det gick ju så långt Att jag startade en brädspelsbutik mm. Och eh, ja, tidigare har jag sysslat lite med, med Jag har varit inom filmindustrin Faktiskt sådär. Okay. Men sen så kände jag att jag ville Hitta på någonting eget Mm så att, jag har tagit små baby steps, staplande små baby steps och startat den här butiken. Då för att, för att, jag, kände att äh, jag kände att jag kunde göra det rätt bra också. Mm. Jag ville inte att det bara skulle vara en sida med en massa varor och priser utan att det även skulle vara ja, lite känsla bakom. Man skulle märka att det är en person som faktiskt driver den här sidan, de har egna åsikter och, och, att, och tankar jag och inte bara är intresserad av att tjäna pengar för det är ju liksom inte något som jag egentligen gör Nej. <laughs> eller jag, jag, jag hankar mig fram kan man ju säga ja. men det går bättre och bättre och jag är jävligt tacksam för alla som som supportar och stödjer så att eh, idag den här spelstagen eh, det känns ju kul på något sätt att ge någonting eh, tillbaka lite sådär och jag har ju en jättestor spelsamling som som jag, jag har inte spelat hälften av själv Så det är skitkul att se nu när folk Spelar mina spel och, och så här, och, Ja det är dina spel som Ja spel det är mina då. spel ja. Det är 140 kilo brädspel liksom, eh, Som jag har eh, Ja det är väl Något, något slags beroende ohälsosamt ja. <laughs> Men det är lätt hänt Om man går kring i Fröstelsörnas trädgård mm. Och har en mm. egen brädspelsaffär Så att, eh, Ja. Hur är det med det? Är det svårt att kontrollera det då? Alltså, inköpen och... Ja, det är extremt svårt att, att kontrollera det, du vet. Ja. Man tänker att jag, menar, jag jobbar med det här. Liksom. Nu sliter vi upp några spel. Nej, mm. ja. men... men <laughs> lite blir man ju avtrubbad också, förstås. Och, mm. och sen så är det ju... Vilket man kanske inte tänker på. Det är ganska mycket så här, lager... L rent lagerarbete egentligen. Man får beställningar Man går in och packar orders och Precis. lägger upp och postar men Det har det det jag en fråga angående också. Eh, hur blir det att jobba med sin hobby egentligen på det sättet? Blir det ja, har varför för erfarenhet hittills? Ja, för mig så är det bara att det är jävligt kul. Du vet, man, man slår två flugor i en smäll mm. vi ska... Kasta lite klusor. Ja. Um, Men så... det blir inte liksom medsvärt att det här blir roliga mer eller så att det blir. Nej, det tycker oh, jag inte. Alltså, det jobbar är väl i såna fall det här logistiken. I ja, okay. sådana fall som ligger bakom. Ja. Sär, utan det är väl snarare att man blir mer och mer indragen i, i spel, spelvärlden liksom. Mm. Sådär. Sen så har man ju det här hela tiden att man, man, man, letar, efter ett, äh, man, man letar efter nya spel. Ja, just det. Sådär. Man, äh, det finns väl någon, det är väl kanske någon slags äh, primitiv jaktinstinkt eller mm. någonting. Men, men jag är väldigt mycket är intresserad av vad som kommer och nya spel mm. och, och vad man kan hitta på. Okay, ja, just vad, om, om vi tänker det då, nya spel där vad är, det, vad är det som är hett Eller som är hett för dig just nu eh, I spelvärlden eh, Hett för mig just nu, för i år Då är väl Borra Borra eh, Av Stefan Feld som jag tycker är en just riktig det. En riktig höjdare mm. eh, Eurospel I Söderhavsmiljö Mycket pusslande Poängsamlande och eh, bara riktigt smart spel. Mm. Det har väl i och för sig en, en lite så äh, här äh, mekanik med män och kvinnor. så att Männen, ta männen tatuerar sig och kvinnorna samlar snäckor. Liksom. Det känns <här> lite så här Men äh, temat är också väldigt äh, vagt. Ja. Det är inte det viktiga med spelet utan det, är, det, det känns som att det skulle kunna vara. Vad som helst egentligen. Det är ett ah, väldigt bra okay. spel som helst. Ah. Och sen så Kemet, det här nya konfliktspelet. Det, ja. Egyptiska gudar som drabbar samman. Mm -hmm. Det ser spännande ut. Ja, ja men det, är, det kan jag verkligen rekommendera. Det är väl kanske det roligaste spelat i år. Men jag gillar ju också de här blodiga konfliktspelen. Mm -hmm. här. Och det är ett spel som verkligen bygger på att anfalla. Såhär. Det är mm -hmm. det som sätts i första rum. Okay. Mm -hmm. Och det känns lite så här fräscht, mm. nästan alltså i, i, i bredspel att, att det är verkligen på heja och där, för att det är oftast så man kan ta lite så här, det blir lite mer personligare på något sätt att bli utplånare i ett brädspel mm. än om man kanske bara sitter och, och jag vet inte, spelar Call of Duty eller någonting ja, men, eh, men just Kemet mm. är, är ett såhär spel som man, du bara attackerar fram och tillbaka och det är det du får poäng för mm. så det, alla, alla är med på det på något sätt mm. Är någon sån här resurshantering av någon som här... Ja, det är ju det. det. Det är en väldigt så här fiffig resurshantering med pyramider faktiskt. Okej. Okay. Uh -huh. man, man liksom levlar upp pyramider och baserat eh, och eh, baserat på vilket, vilken yeah. level du har på din pyramid så kan du köpa nya egenskaper och så där. Cool. Så, att, eh, så att det är inte bara hjärndrätt så här slakta, slakta, utan det är en resurshantering med hur man ska fördela sina prayer Point, som det heter. Ah, ja ja, ah. lite ah. okay. uh, mean, två olika exempel där på olika spel. Ah. Ameritrash och och Eurospel. Yeah, kan jag säga. Precis. Ja? Ah. Ah, det är bra. Två bra exempel. Mm. Um, hur, hur länge har du eller man kan säga så här, dels hur länge du har på men också hur, liksom, hur kom du in på det här med du började spela Ja, alltså Alpet kort startades ju nu avslöjar jag en, en tipsrunda fråga här Men det startades Jaja. förra året <laughs> Så att det är ju ganska Nyfunnet intresse ändå Jag tror att det var ja. kanske för Bara en två, tre år sedan Som jag återupptäckte Den här Hela brätspelsvärlden Jag spelade mycket som barn Jag spelade Talisman och mm. Heroescape och, och såklart Monopol Och Alphapeta Och alla de här spelen mm. Men sen så Ja, det har varit en eh, lång period där jag bara. Ja, men du vet, jag, ja, men jag är intresserad av mig för, för TV och datorspel att och mm -hmm. Super Nintendo Mega och allt det där. Så man drog sig in i det istället för att spela de analoga brädspelen. Då. Så att, ja, men, eh, vi hittade faktiskt ett ä, gammalt, mitt gamla talisman för, för tre år sedan. Mm -hmm i mina föräldrars sommarstuga och så bara bestämde vi oss för spelare spela det och alla tyckte det bara var så jävla roligt ja. det var så länge som jag kände den där att sitta runt i bordkänslan och spela tillsammans precis så att, och sen så upptäckte jag hur otroligt den här brädspelen eller hur hur, de, hur mycket de har utvecklats sedan sedan talisman verkligen den här designerbredspelen och eurospel och sådana här superläckra grejer liksom. Så det var verkligen en värld som öppnade för sig som jag drogs in i. Då. Så, att, så jag befinner mig fortfarande i någon slags rus kan man väl säga. Mm. <laughs> och, men framförallt var det hur kul det var att träffas tillsammans och spela. så där. Det. det var ju det som, som jag tyckte det var det jag fastnade för. Det, det är väl liksom det som skiljer ut Spelen fortfarande lite grann från äh, TV-spel och den grejen Ja alltså... men det är, det. det är ju det Det är en anledning att träffas också mm, Precis Det är ju den stora delen av det som Ja kan... Det är ju det och Sen så gillar jag också det här med Att reglerna är verkligen det är Du som håller reda på Reglerna i ett spel mm. Alltså de står ju i en regelbok Men det finns ingen dator som räknar ut saker och ting Och håller reda på saker Utan det är, Just det. Det är upp, till, upp till spelarna mm. Så att, det känns som att det är en ganska bra hjärngympa Vissa spelare ja, <laughs> i varje fall jo, men verkligen. Speciellt om du kör juro Den genren alltså, så det är ju mycket Ja men det är mycket att hålla i huvudet ja. Jag menar bara Mycket matte också <laughs> Ja Ämne det är det. Och sen så var det någon slags tillfredsställelse också och, och bara lära sig ett spel mm. Och bara känna att man förstår det liksom. Ja, ja verkligen. Så är... Speciellt, ja. läsa en tung, tung regelbok och sen när allting faller på plats ja. så det, det är det skönt jag tänkte lite på den här att ni drog ihop den här som är ja. fantastiskt ja. roligt måste jag säga. Ja, kul. Hur, vad var det som fick dig att göra det? Och hur tänkte ni? Ja, det är väl så här, lite vad man själv skulle tycka var jävligt kul. Mm. Eh, så att det är väl därför och sen så har jag väldigt bra kontakter med Midsommargården så här, eh. Okay. Min, min sambo jobbar här Och jag har gjort deras hemsida och sådär, så, Alright, så, att, yeah. så jag älskar de här lokalerna också jag tänkte, Varje gång jag, jag har varit här Så har jag tänkt så shit vad grymt Med klubbrummet och spelbord mm. och, och sådär Så att Ja det var väl mm. de, de grejerna som alltså, fick ja, det och, och, Ja det är ju kul, det är verkligen äh, grymt. Men jag tänkte på det här, också, det här med att du, du, du nämnde tidigare att du äh, hade lite svårt att överleva på äh, liksom, butiken och sådär. så. Äh, är det... ja. <laughs> Eller att det är... Äh, ja, nej men det är ju, det är ju ganska nystartat ny liksom. Och, ja. och det är ju på väldigt liten nivå för mig. Jag har kört hemma fram till ja, Jensström bara en vecka sen så har jag kört haft mitt lag i ett rum hemma liksom ja ni har, eller har du en annan lokal? ja nu har jag en lokal kontor som ligger i och för sig bara fem minuter bort men det är ett helt eget ställe då så nu kan de andra i familjen andas och sådär och röra sig just det ligger inte på det här köksluckor eller köksskåpen nu ja så jag tror att alla är glada vet du men, nej, men jag ska inte klaga det, Utan jag är, jag är fantastiskt glad Att jag liksom, Kan betala hyra Och ha råd med mat Och jobba med något som jag älskar Då Så mm. behöver jag inte tjäna några Extrema summor liksom, utan det, det, det duger bra för mig jag får, jag får min belöning och jobba med något jag älskar Ja, ah, Precis, det måste ju vara fantastiskt mm. Men, men, men det är det du gör Du du ner, du gör inget annat Utöver det eller? Nej, nu kör jag det här fullt ut faktiskt jag, jag gör ju hemsidor åt folk också Men det har jag dragit ner på sådär. Det är okay. här uppstartningsåret är ju tufft, man måste köpa på sig ett stort lager För att mm. ens kalla sig butik Sådär så att, så att, Men det är klart Jag, jag utsluter inga <laughs> Inga expansioner Nej här var liksom men, men ja, jag är nuläget är faktiskt det här som jag gör ja. för, för heltid liksom men jag är ju jag är jag som är allt på ett kort också jag har inga anställda eller, eller andra tokiga utgifter så det är väl lokala alltså, Precis. är det något annat som du som du ville tipsa om eller lysa om så har du chansen nu Ja, shit, det borde man ju ta. Ja? Ja, nej, jag är lite sådär blank i huvudet, tror jag, för tillfället. Här har jag lite nu, men dagarna suger lite muster nu. Jag förstår det. Men tips? Nej, men spela mer tillsammans, tycker jag. Mm. Våga spela brädspel. Precis, ja, Det är bra. Bra avslutande ord, tycker jag. Så jag får tacka så jättemycket för att jag fick... Med ja, men tack själv. Du får liksom klippa mig hårt här. Ja, ja det jag tror inte det behövs, Men vi får se. Ja, det, ja tack så mycket Nästa del är, som blir en avslutande för, för den här gången blir ju vår... det som vi kallar för Vi har sett det förut. Idag så har vi valt att inrikta oss på två filmer som eller ja, det är egentligen två böcker från början kan man väl säga Men det är framförallt en film Jag kan väl inleda med att berätta om den ena då Den ena är filmen Battle Royale Och boken, japanska Och filmen kom ut år 2000 Och boken kom ut 99 men vad färdigskriven ett år innan dess Jag har inte läst boken utan bara sett filmen Men man kan väl säga så här Om boken, det, det blev en oväntad bästsellare i Japan som, som Man kan säga, kom från ingenstans Det blev en, en kioskvältare helt enkelt Och sen blev det då En, en, en, en film året efter eh, Och det handlar om. Man kan säga att det, det utspelser en eh, dystopisk version av eh, det moderna Japan. Där det har blivit. Alltså sättningen är att det, det är liksom det har blivit väldigt mycket avstånd mellan generationerna, eh, kan man säga, alltså de unga motsättningar mellan unga och, och äldre generationerna. Nu kan vi väl säga att det kommer bli lite spoilers här också. Ja, precis. Just det. Vill ni se de här filmerna så då kan man nästan kan, sluta vi, lyssna. Ja, vi får väl se... Nej, vi, vi ger bara en spoilervarning så får man... Ja, vi kommer väl berätta lite om, om, om storysen och sådär. Vi kommer inte säga exakt hur det slutar. Men, men det kommer ju vara en del... Förmodligen en del... Eh, en del spoilers inne i mm. filmen. Men just det, men det är de här... Eh, Klyftorna kan man säga, eller liksom eh, som, som en spricka mellan med generationerna. Det är lite sättningen och det har också utmynnat i någonting. Alltså, regeringen har då skapat en eh, någonting som heter The Millennium Education Reform Act. Väldigt långt. Det är ju, ja. Ja, för får flicka in där. Det är ah. ju, det är ju. Eh, ungdomarna, eller skolungdomen, är ju ganska har blivit väldigt. Eh, Ja, de respekterar inte sina lärare och sådär längre. Precis. Det är väl lite därför de har staten har gått in och ja och gör, gör den här reform mm. reformen. Ja. Mm. Ja, och i alla fall precis så, så att de går in och liksom staten vill reglera det här. och vad den här eh, reformen innebär är alltså att varje år så ska en klass i årskurs 9 transporteras till en eh, övergiven ö Och slåss mot varandra tills, eh, tills bara en Har överlevt det här Och den som överlever Liksom vinner eh, Den här tävlingen då Och blir, blir en kändis helt enkelt Och väldigt kort så kan man säga att eh, det, Skolbarnen Får alltså med sig Det de, de, de är nästan som en sån här någon Militär eh, information inom Det de är någon militären eller det, det är en, en väldigt så här, hår, lärare hårdlärare som spelas av. Eh... Beat Takeshi utan. Just... Mm. Takeshi Tana, som är liksom en av Japans. kända någon... TV show och lite allt. Men sen är ju en av deras största. Eh, skådespelare också registörer. Mm. Ja, du har ju gjort lite av allt och sen började väl som så här med komediprogram och sånt. Mm, ja tror det. Och sen har han gjort mycket. Vad heter den då? Kiku Girus, Sommar. och ja, Alla handlar nästan och... om en snabb de här filmerna. Men det är ju liksom. Ja, vi behöver inte inte in så mycket på det, men han är ju väldigt känd i alla fall. Och han spelar den här läraren, den onda läraren, som, som har den här militära liksom informationen. Och när de får den så får de. Det de får är att de får, var, var den får var sin ryggsäck och sen kastas de in i en buss och åker till den här önen för och i den här ryggsäcken så får de med sig eh, en sak, liksom som de kan använda som vapen. Och de, de som har liksom de snällaste eller de som man tycker mest om, liksom, de, de får de sämsta vapnena, kan man säga. Jag, jag tror att en av dem fick en, en stekpanna och den andra fick typ eh, no, no kikare eller något sånt sådär. Ja, det var väldigt mixt. Några mm. fick väl liksom pistoler och sånt. Där ja, och ja. Okay. Så. Någon fick en finna där någon fick man Så, det, där, fick liksom... och grejer, lite så det, det var väldigt stor skillnad Step han är inte vad <laughs> <laughs> Man måste <ju> äta också. <laughs> ja, precis. Ja. Men man kan väl säga att det är inledningen och. Det är. Eh, hela filmen är väl också. Det är en ganska politisk film. Till, till skillnad från den här andra som vi. I och för sig, det kan jag ta upp sen. Vi, vi kan nämna var den andra. Eh, Ja, filmen är så. Ja, det är Hunger Games. Just Den kom, eh, boken kom 2008. Filmen kom förra året 2012. Just Det och är ju väldigt. Eh, ja, det är ju ungefär en liknande. Ja, det är därför vi tar ut dem, för att de är mm. liknande. Men Det är en, det är en, det är en väldigt olig kopia. Ja, men, men premissen är ju att det finns. <coughs> det är en stad och eh, alla olika distrikt. Det har varit några uppror Några har gjort uppror mot staten förut Så för att undvika att det här händer igen Så har, har de infört att Från varje distrikt i den här stan Så ska de plocka en kille Och en tjej som får med i ett, ett Sådant här dödsspelet då. Och den som vinner Det är också att en person kan vinna allting Och då blir, får du liksom allt, du, du blir rik och berömd allt sånt. Och du ger väl också en, en status till ditt distrikt också får att alla Känner sig mer Behövda kanske Eller ja, få mer uppmärksamhet till ditt distrikt För förut var det väl så att De skulle uppror var väl ofta de som Fattigare eller kom från mindre distrikt mm. Som inte alls fick den Uppmärksamheten av staten Så det här är ett deras sätt att Försöka slippa Upproren Och då handlar det då om en kille och en tjej Speciellt från ett distrikt här Som åker iväg och som blir upplockade Och då vet man att ja, det här är ju huvud, huvudrollsynnehavaren. Eh, liksom. Så det är de som man kommer... Ska lära sig att gilla och sådär. Så går mm. de väg också till ett... ett informationscenter där de, för, det här, är mer, här får man se mer av hur de tränar inför det här mm. och lite grann. Att, att, ja, att det här är här. en jättestor tv-grej också. du får man inte se i Battle Royale på samma sätt. Att det är något jätte... De mm. Det är en reporter i Battle Royale som springer runt lite grann. Men det är inte alls mm. samma nöjes Det här är mer på. Det känns väldigt mycket att de eh, sätter fingret på att det här är på nöje liksom. Att, okay, mm. Det här är så här nutida gladiatorspel. liksom Och en del tycker att det här är för jävligt. speciellt från hur Och sen, sen rullar det på. Sen åker de också ut i en skog och börjar få lite, en ryggsäck, eller får hämta var sin ryggsäck mm. och få lite grejer. Sen är det, sen är det... ja, så rullar det på tills. Tills det inte är så många kvar Och det, det är väl ja. Otroligt likt egentligen Och hon som skrev Nu minns jag tror hon heter Susanne Collins Eller något hon som skrev Den här handgringsboken som filmen bygger på Hon hävdar ju bestämt att Hon, hon har liksom aldrig hört talas om, om <laughs> Battle Royale Överhuvudtaget så, Alltså visst Hon kanske inte har gjort det direkt då, I såna fall Men, men någon, någon som mm. hon har snackat med innan har garanterat det. För det är... Jag tycker det är ganska konstigt. Man, det är ju så extremt likt. Alltså. Det är verkligen på pricken samma ja, story. Det. Liksom. Men det är... Med några få ändringar. Liksom. Det är också sådär att... I Battle Royale så har alla barnen fått ett här band runt halsen. Så om de kommer går utanför en viss eh, zon mm. där de inte får vara då, liksom, då sprängs deras hals. Typ. Just det. Mm. Det är något liknande I... i eh, i Hunger Games där de har någon sorts trackers de alltid håller koll på mm. vad de är med och snägger Att de inte får gå Utanför Den tilldelade zonen mm. där de ska vara liksom. Men så var det Battle Royale också Det öppnas ju upp fler och fler zoner Det, är ju det. Alltså, I ja, början får de bara vara en viss zon Och sen så i vissa klockslag så... För mm. de, de annonserar ju ja, hela tiden Vilka som har dött också eh, För ja, de, de deltagarna eh, Och då när de gör det så är det också så här, Ja nu har vi öppnat upp zon C Typ och, och, och då får man vara där utan att ens huvud sprängs också Så det var ju sådär ja, ja, det jag gillade i Hangi i början Var väl just att man fick se den här Man kände ju med de här karaktärerna då liksom Det kändes så väldigt obehagligt Att alla skulle samlas Och så är det en som blir lottad och liksom åker iväg det, det var lite så, här, ja, Det kändes verkligen som liksom som djur verkligen. Liksom, mm. alltså, nu ska ju lotta fram en Det väldigt väldigt fascistiskt Och lite obehagligt så där. Men sen, sen Jag tycker inte, det är, det är ingen jätte... Det är så kul liksom. sådär. Ja, det jag tycker. Den här killen och tjejen de ska ju försöka ha någon kärlekshistoria där. Men jag kände aldrig att det var någon, någon connection mellan de liksom, band. Och det blir så här: Hon ska ta hand om honom när han har gjort illa sig och hämta medicin och grejer. Och man, ja, de, de utvecklar inte karaktärerna på något vidare sätt. Så Man känner inte mer på samma. Man känner inte den kemin mellan dem. liksom. Ändå säger, ja, men nu är de kära typen ja, ja. Man bryr sig inte så mycket om det inte jag. Nej verkligen det var... mm. Sen är det ju mer high tech också I Hunger Games att är... De som planerar liksom det här spelet De har ju så här: okej okay. Skicka ut tre sådana där monster här typ. mm. Säger dem till Och så är någon som sitter vid en dator och bara Blö. Så kommer det fram sådana här Just nya så. djur eller någonting. Mm. Och det känns ju också Det gör de ju inte på i Battle Royale Nej, då. Där, är det, ju där det. är det ju ändå, det är barnen mot varandra liksom. ah. Här är det så här, de är så övermäktiga, de som styr spelet det är så här, de skulle liksom bara kunna ja, skicka ut vad som helst Och sen mörda mm. allihop liksom. det, det känns inte som att ja, I Battle Royale så har de ändå en chans Mot varandra, barn. det är ingen som Ändå kan se till att Styra dem vad de ska göra riktigt på samma sätt I Hunger Games så Tänder de någon eldsåda Okej, okay, här ska vi spärra av men så mm. tänder de en eldsåda Som måste den här Katniss Som hon, huvudroll tjejen heter och då måste hon springa åt visst håll och så, här, så de styr mycket mer där än vad de gör ja, Det är sant det. det är sånt som de har liksom lagt till ja, men, det, men det känns men, bara ja. Överdrivet mäktigt liksom att, okay, ja. De har ingen chans egentligen Det är bara Det är verkligen de som styr spelet Bestämmer vilka som ska mm. Överleva typ mer. Ja precis, Better World är mer de här Guden som har satt igång Någonting och sen så lutar sig tillbaka Och kolla, tittar på skådespelet Medan det är väl mycket mer styrande Där i Hangu Games ja. Ja, så ja, Sen är det också där Det är ju såklart vilka som är goda Okej, okay, de här ska man gilla, det här är de mm. goda Och sen det här är de onda såhär, Ett litet gäng som springer runt Och, ja. och beter sig såhär, dåligt och vet man, såhär, Ja, de där ska jag hata nu, liksom, Det blir väldigt här. Svartvitt så där. Det vi vi kände... Ju ja, exakt. Ja. kände jag inte i Royale på samma sätt. Det advokat. är någon som är lite så. Här, lite. Ja, som man känner känner bad guy eller något sånt i Battle Royale men inte på samma sätt som det här. Det är väldigt så här, uppdelat på. Men, men det är en så typisk skillnad, och det är det som är den typiska skillnad tycker jag när det är spel också. Eller huvud... i alla medier, alltså Japan, USA. I USA så är allting svartvitt Eller inte i USA, men i ja. deras skildringar blir det ofta så. Och det ska vara enkelt att ta till sig. Liksom. I Japan så det är mycket mer... Men det har det ändrats lite på senare tid. Med så här. med effekt och sådana här grejer. Där du kan välja att styra lite grann. Jo, det är det sant. Det kan vara det lite mer gråsom kanske. Ah, ja, men där gör man så stor grej av det. Jag tycker det är nästan alltid så ska det, det är så i Japan. Det är inte klart vem som är... Alltså alla är lite... Ja, mm. ah, gråa liksom. Mm. Till och med huvudkaraktärer gör konstiga grejer och sådär. Och... Det är lite mer närmare verkligheten kan jag tycka. Men oavsett så att Jag tycker att det bidrar till den här... Det, det är en väldigt obehaglig, obehaglig känsla fick jag när, när jag satt och, och kollade på... Eller när jag såg Battle Royale första gången. Det, det, är, så här, det är en väldigt mörk film. Mm. Och just det där, precis. Man, man vet inte vem man kan lita på. Det, det är liksom... Precis, det är väldigt oklart vilka som är vilka. Är de här onda eller goda? Och, och... Ja, man får ju följa olika personer på flera... Ja. Olika tillpunkter. I precis. den här Hunger Games så är det ju det är den där killen och den där tjejen mm. Pita eller heter. Det låter lite japanskt, så ja, Pita det. Och Katniss Det är ju dem som man får följa mest liksom. mm. Battery All är ju mycket mer Du får lära känna varje karaktär lite, grann, mm. lite mer så Ja, och faktiskt Precis, och det var inte så uppdelat Som jag minns det, i alla fall Nu var det ett tag sedan jag såg det men Så var det inte så att det var, det var två läger som det, som det var lite mer i, i... Hunger games det var liksom, det, precis det var de två egentligen mot typ ett stort annat gäng liksom, som var onda var det inte riktigt, var det inte så i lite ja lite grann det är i alla för några som gaddade ihop sig där ja. och av någon anledning jag vet inte varför de som är så de tuffa den tuffa killen som är såhär, mm. jättestark du får man se redan i inledningen när de tränar inför det här såhär, mm. då vet man att såhär, okay, det är, de, det där det är de, där, de där två killarna och de där två tjejerna typ som är såhär, de där. atleterna som är liksom de de här är ju underdogs, de som mm. när Katniss och Pita. De är ju vanliga ja, folk mm. vad säger man. Folk från enklare förhållanden som kanske mm. inte, har, som inte har. något intresse av att träna upp sig inför det här. De här andra är ju mer. De är, de är rika. De har ju ja. de, de har tränat mycket. Var det inte så att de kom från högre klassiker. Det, jag, det, då, det liksom. är ju olika nivåer ah. på de här distrikten också. Just det, ja, ah, så det är, lite, mm. det är den där ekonomiska aspekten där också. Det är inte så tydligt i den japanska Nej, där är det ju bara Eller där snackar man inte så mycket om De tänkte in klasser eller ekonomiska ekonomisk skillnader men, men det är ganska tydligt ändå alltså, Det är som sagt De som var man så att säga, skulle tycka bäst om Var de som fick sämst vapen där Så de har ju också underdogs ändå Ja, i Battle Royale. ja men det är ju lite så Så är det väl i för sig med många film mm. Det är några man ska, ska, ska känna med mer Jo, precis En, en annan uppenbar skillnad som jag tänkte på det är ju att alltså, eh, Battle Royale är mycket blodigare. Det, det är ju det är inte en amp, alltså det här hänger en ungdomsfilm lite mer. Alltså, det, det är typ man kan jämföra med typ Twilight, det är nya Twilight typ ungefär. Var det ju när den kom liksom. Eller det, det, det var väl den hade väl ambitionerna att bli det i alla fall. Uh, nu har ju bara kommit en film med den sen bli skulle minst en till ja. Men men alltså det, den är ju PG-13-ratad liksom. Så de vill ju ha med Så det är, det är inte så mycket blod och sånt i den Det finns inte om man ska något alls Jo lite så här att de skadar sig Men det är inte. Nej. No. Eh, den är ju liksom anpassad för, för ungdomar liksom. Medan den här Battle Är ju 18 års mm. alltså, Gräns i, när de kommer ut i England och sådär, liksom, det, det Den är ju extremt blodig Och obehaglig no. Så det, det är en skillnad Ja det är ju en skillnad mm. Som jo, fact, men... det är väldigt lika på, på många andra ja, Jo sätt. precis, nej men just det där, Och det tycker jag är alltså, Om man ska göra en poäng av att det här är sjukt så tycker jag, Då tyckte jag det blev mer effektfullt När det var Det blev ännu mer obehagligt av att det var så hållsamt också Och kanske ja. Jag tyckte det var obehagligt eftersom Folk ändå såg det här som nöjen Man liksom. tänkte säga fan det, ja, det här ska väl utspelas någon gång i, Lite mer i framtiden mm. För det är ju väldigt high tech Ja det obehagliga där är ju att så folk Sitter och hejar framför TV-apparaten mm. liksom, Som om det vore På romartiden liksom, och Precis och ett Gammalt, gammalt eh, gladiatorspel Och det är ju lite Så den, det är ju en ganska bra mm. Det vi skildrar ganska bra tycker var att man känner Men varför är det ingen som liksom sätter sig emot det här och liksom att bara gör en att folk ska springa runt Och döda varandra mm. Men för det är det är den var ju sett för de. Som jag tolkar det, det var väl lite så här att det var ett sett för de styrande där och hålla liksom pöben i schack. Liksom. Oh. Lite som det är idag också med, alltså man kan se det med liksom sportevenemang och sånt där också. Att det är lite. Alltså, det fyller ju en funktion också kan man tänka sig. Sen så kanske man inte riktigt. Det är inte så svartligt, kanske. Men, men jag tänkte att det är lite så de har tänkt där, de drar en lite mer politisk parallell åt det hållet i. Eller, de gör lite mer politiskt inlägg I, i Hangu mm, på det sättet Det är väl en, en av de Bra sidorna med filmen mm. Tycker jag, men annars så är Som sagt, det inte så jätte, Jag vet inte Det är ingenting man lägger på minnet riktigt I den här filmen, jag tyckte det var ganska Ja, ja <laughs> Och Speciellt när jag hade sett Battle Royale ja. Så visste jag att det var ingen nytt Det var ju så, alltid så likt och, jag tyckte den var extremt med joker. Eh, alltså, men precis, just eftersom det redan har gjorts, så blev det ännu mer, eh, ännu segare liksom. Men, men den, jag gillade inte den alls. Men, eh, en grej som jag vill säga om Better Real också. Att det är ju, den har ju också en, en sens moral, kan jag tycka. Ändå. Det, det är ju lite det här med, som jag tolkar också. att Det, det, har, det är ju lite en metafor för de här, generation, här generationsklyftorna, eller den, den liksom. Konflikten som finns mellan dem där, det, det är ju lite symboliserar ju liksom vuxenlivet versus ungdomslivet. kan jag tänka mig i Japan också. Det, det är en kommentar där att. För att... Ja, men det är ju mer, i Japan är ju mycket mer också att man ska respektera de äldre ah. så där, än vad det är i kanske i västvärlden eller hos oss. Liksom, så där. så Och det är det en har större ju... grej där ah. att, liksom, att, blir, att de, ungdomarna eller skoleleverna inte beter sig som de, de ska. Liksom. Det har väl blivit mer för en modern tid att, att ungdomar nu har börjat gå emot där, De där gamla strukturen lite grann i Japan också Det är väl inte en kommentar till det kan jag tänka mig. Men också det här att alltså, Det finns ju en ganska tydlig metafor det här med att, För Takeshi Kitana Han, läraren, säger ju det här att Life is a game, säger han James is a game with this ja, Just exakt. det hes, Det var mm. ju med, vi kollade lite på trailern här Precis innan också det, det är ju, Men det är ju lite en, en, en tagline För filmen nästan att men, men det är ju också det det handlar om här att det, det, Vuxenlivet är ett, ett, ett spel liksom Det, det, det är konkurrens det, det, När du är liten så, så, så är, det, är det inte riktigt på det sättet Men sen blir det det hårda livet Det handlar om att överleva och, och du ska konkurrera med alla andra liksom Det är du mot alla andra på något sätt Det, det tycker jag ändå att den här, det, det är en kritik mot det Kan jag tycka i den här filmen Och det, det, det är så jag tolkar Life is a Game också lite grann ja. Så att det finns ju den... Det är väl lite Kan man säga en politisk aspekt Av, av den också ja. och, och det Jag vet inte hur, hur, om de tar upp det så mycket i, I Hunger Games Just det, sen tänkte jag på en annan grej Där du sa Hunger Games att, att, det är mycket, att de har gjort här media att det här mediegrejerna Att de intervjuas på tv Och det ska vara mycket det där Det förde tankarna till den här filmen Gamer äh, Tyckte jag Ja, ah, okej okay för Den tycker jag gör det bättre också än Hunger Games Den kommer ju också innan, innan Hunger Games-filmen uh, Den handlar ju nästan Bara om det, egentligen Men det är ju lite mer av ja. Uh, mm. det, det är ju som att det är typ, Där är det några som är med verkliga skådespelare Som är typ mer med i tv-spel I alla Men också att det, det sänds på TV och, och folk får så här idoler Idolar och Ja, uh, Men det, det, det var en ganska bra film det också, tycker jag mm. Ja, men... Uh... Ja det, en av höjdpunkterna i Hunger Games i alla fall, även om inte filmen är jättekul. så är att det här heter och jag säger oh är ja, ja. ja, <laughs> ah. han sån lite favorit han förgyller han att det som är han är med i den här Zombieland också liksom. mm. jag vet nej, han, han, väljer sina, han väljer bra roller liksom. här spelar han mm. en al Alkan veteran som har varit med i det här spelet tror jag, förut Just för så. varje sån här uh, en person får en coach liksom, Som ska coacha honom inför det här spelet och Så, mm. så han spelar en sån Och då, då är det såhär, oh bra. Mm. Men det Harrelson Så han bra Så han är väl den som gör det, Den roligaste, eller den skönaste rolltolkningen Tyckte jag Ja han brukar vara ja. bra ja, Han är ju med den här Trans-Siberian också Som kom 2008 Det är en film om en tågresa Från Kina till Moskva Med trans-siberiska järnvägen Så han, han ja den tyckte jag också var rätt kul mm. Men Woody Harrelson, han är Andersson. han är skön Han ja, har väldigt roliga roller Definitivt um, Ska vi sammanfatta det på något sätt Ja, precis um, Battle Royale har mer Jag tycker han har mer Personlighet eller som sagt, Det är kul att man får se lite olika Alla de olika olika karaktärerna mm. mer. Det är inte lika svartvitt och Nej Han var mer gritty också var det definitivt Alltså mörkare helt enkelt Alltså man mådde ju dåligt när man såg den det var ja, det var, exakt. ja just att det är ju, I den här Hunger Games är ändå äldre Människor, det är ändå vuxna mm. Vuxna ungdomar eller vad man ska säga I den här är det ju ändå som sagt mycket mindre barn Och det, så här, det Sjukt just. att de springer runt och, Man är inte, var inte van vid att se det heller det Barn som dödar andra barn Det är inte så, så normalt riktigt Sen så är en grej som jag bara vill säga också Det är ju alltså Battle Royale har haft impact på andra Områden också Eller i andra områden men på Till exempel Quentin Tarantino tog ju den här eh, En av huvudpersonerna I, i Battle Royale i hon som spelar den här klot-tjejen i, I Kill Bill Chiaki heter mm. Hon var ju också med i The Grudge Filmen Tidigare. Men, men alltså, eh, Tarantino. Han gillar, han gillar ju japansk film generellt och inspirerat mycket av det, framförallt. Och hongkongfilmer och så i Kibir. Men oavsett eh, han, han har ju sagt det också att det, det här är en. Eh, han sa väl att det här är en typ en av de få moderna filmer, så han började göra filmer som han önskar själv att han hade gjort. Mm, så han ja, hade det är ett bra det, betyg, jo. Men eh, ja. Det har han inte sagt om han grips. <laughs> Nej. <laughs> Oh, I, inte vad jag har läst eller Ja oh, nej men så ska man se Det blev inte så mycket spoilers tycker jag det nej. ganska. Men som sagt ska man se en av de här så är det ju Ska man se Battle Royale Men det, det kan vara kul just som för oss liksom, Om man vill jämföra Absolut. filmerna Så är det ganska kul att se hur mycket det är som är var. Liksom, Oj Det här var ju likadant som du gjorde där och mm. Själva hela premissen Just att, att det är ett spel att man ska åka ut och, mm. Även om man inte Alltså skulle kunna tänka sig döda någon Så efter ett tag där ute i spelet Då blir det verkligen ett spel och folk bara, ah, Jag måste döda folk för att mm. leva själv liksom. det. Sen är det ju en del som liksom sätter sig emot det här Och försöker bara hjälpa varandra istället Precis, men det, det, det här med de här grupperingen också det, det, är ändå, det är ganska klassiskt det är liksom Psykologiskt experiment också jag och, och Det har gjort Det får ju också tankarna till till exempel den här Flugornas herre där har man ju sett det förut ännu tidigare, så att säga också. Det. det är ju också en, en inspiration. Jo, säkerhet. men det är väl. Det är väl. Ja, ett, också experiment man gjort att om man har ett gäng människor som, mm. okej, säger man till dem så här. Ni ska vara på ett lag och ni ska på mm. då blir det verkligen så här. nu är det vi som riktigt. Ja, automatiskt även om är bästa kompis med någon i ja. andra så blir det. så här, ja, men Nu är det vi som efter den, att människan ofta Tyr sig till. Andra i sin grupp mm. på något sätt och sen så här, det det vi mot dem. Men det, det är ganska intressant. Ja verkligen. Det är, ja, definitivt. Men eh, mer sammanfattning vad kan man säga? Det, det är väl jag tycker också jag tycker att Hunger Games är det är en blek kopia, men, men visst det finns vissa de har gjort lite en annan grej av det också. Och, och det är ju ändå positivt men men jag har svårt för sånt där. Just att hon inte kan erkänna, eller hon kan, som sagt, visst, det kan vara så att hon aldrig har tala som film, men jag har så mycket svårt att tro det. Eh, och då tycker jag, då, då ska man bara gå ut med det och vara ärlig med det i sådana fall. Och säga att ah, men jag gjorde min egen grej. Det är liksom. tolv år, ja, okej, åtta Åt år efter att Battle Royale kom så just skrev boken, eller blev den klar liksom. Hennes bok. Ja, ah. ja då är det ändå så här. det är jättelång tid. Och när man får feedback från andra Det måste man väl få när man skriver en bok Det här är ju som den här boken Eller den här filmen Och är man författare så har man väl rätt bra koll på På varandra böcker som har kommit ut mm. innan. I och för sig Man kanske inte har så bra koll på japansk litteratur i och för sig Men, ja, men den här ja, översattes ju till engelska liksom, Ja, om och det, det blev en... en stor hit Så, ja. här, så det det känns som att ja, är man författare så får man få. <går> Varför försöka då? Man borde ju ha lite koll. Efter men så no, många år. No, så någon, ja. liksom, någon förlägger eller någonting, någon måste ju ha, ha liksom sett likheterna. Det, ja. det, det är så uppenbart. Liksom. No. Så att, det, det, det där. Är... Nej, men ja, man kan i alla fall erkänna att det Ja, men visst, det här var ju likadant. Men... Jag försökte göra min egen grej ja. litegrann Det kan man ju säga Men, men då tycker jag det är, mer, det är mer ärligt liksom, än att, sådär. För det, det som är irriterande är också Tycker jag liksom Hanging eh, Games har ju liksom ändå fått mer Alltså det är fler som vet vad det är Och liksom, den har blivit mer och bara, på. Och är jävla bra nu ja. här, Häftig grej ja. Och det men. blir en stor film som drar in mycket ja. så vidare. Ja, men så är det ju ofta med, med de amerikanska filmen Det är men, som när de gör är... så här: The Ring remake och Vad ah. är så här, jo, oh, det där för film? Men liksom men det är också lite synd om alltså, de, amerikanerna måste ju alltid göra sin egen version där. De är så lite svårt för andra språk och så. Det var ju det som vi <laughs> Ja, de, de kan inte läsa Sovjetunionen. Nej, det de är ju har... problem. Men ja, men det är lite det är lite synd. Det är, credit should be where it's due. Liksom. Så att, mm. Och all, all credit till Till Battle Royale tycker jag mm. i det här fallet. Ja, äh, den är den... väl Definitivt. Ja, det måste man att det är en modern klassiker Tvåan behöver man inte mm. Nej, tvåan var ju ingen vidare Det är mycket sådana här, i tvåan så här Tillfällen så här. Ja, men det är någon som dör och så sitter sätter sig Någon bredvid så här Takeshi, Takeshi, Takeshi Det är mycket såhär, no så Man gråter jättemycket och så här, håller på med det så här, Varje gång någon dör och bara, Nå! och Man ska liksom, nej ja, Jag bryr mig inte så mycket om det där karaktären ja. så här, Varje gång någon dör så här, Nå! Att det, det är jätte jättestor grej liksom. mm. ja. det, Visst det är en stor grej när folk där men, men när det är i det där sammanhanget Varje gång så är, det, är det som att det är Karaktärens bästa kompis hela tiden mm. Det kommer jag faktiskt inte ja. ihåg liksom. Jag tror att det var det jag Tänkte på i alla fall. Mm. Men, men ettan är, är bättre ja Så det kan vi ju se Det är, väl, det är, det. Ettan är bättre. det Battle Royale är bättre än Hunger Games så. Men och Battle Royale 1 är bättre än 2 ja. Och kanske bättre än Hunger Games 2 <laughs> den inte Nej vi precis får det, det får tiden utvisa Okej Då är vi klara med det tror jag yes. Får vi se vad det blir nästa Nästa Jag kan inte skova vad det här segmentet heter Nej, Nästa, mm. nästa vi, vi har sett det förut Nästa vi har sett det förut Får vi se vad vi tar upp där Precis yes. ja, Det var väl allt vi börjar nog behöva runda av, tror jag. Jag ska ja, upp matriom. snart. Vad är klockan? 10:10, uh, uh -huh. Jag börjar jobba åtta imorgon. Vi, vi rundar av det här avsnittet, tror jag, med, med en låt. Det gör vi. Så får vi tacka för att ni har lyssnat. Och vi på återseende nästa gång. Yes. Tack för oss. Tack. Hej då.